Két, hár, Eljátszva az úcska színjátékot? Nem. nem! Én csak boldva járok, sajnos kocsbába van. nem. Nem! Vaj, Nem! Másik nem. Ahó. Elég! Hey, fel, Jancsi! Mijal a rajánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Némi kulisszatitokba Nem tudom, hogy ez régebben Hogyan történt De Ahhoz, hogy azt érezzem Nehogy tudjam, az túlzás Hogy felkészült vagyok Mindazon témákból, amelyeket ajánlok Önöknek, illetőleg amelyekkel kapcsolatban Beszélgetésre folytatok Azokhoz, hogy korábban is föl kellettek el, nem reggel, nem tudom, nem hinném, hogy ebben jelentős változás állt volna be. Minden esetre az én életmódomban biztos, hogy igen. Mert nem emlékszem arra, hogy régebben én rendszeresen, három, ugye, és negyed öt között, vagy négy és fél öt között keltem volna annak érdekében, hogy a... A helyem az aznapi gondolataimmal, hát többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé reményeim szerint összeálljanak 7 órára. Ráadásul, hogy be is érjek a... Hát nem azt mondom, hogy mindig, de sokszor máshol lévő rádiostúdióban. Közben vannak viták is, Ez elsősorban a TV-műsorra vonatkozik, hogy vajon annak milyen mértékben kell valósághűnek lenni. És milyen mértékben vonzónak, Én a kettőt próbálom egymáshoz közelíteni. Ebből időnként ez némi eufémizmus, mert inkább gyakorta adódnak problémák. És ez Azért mondom, mert ez a mai napra is áll. Különös tekintettel arra, hogy a mai beszélgetéseknek az érvénye, részint, amit fél nyolctól, részint, amit nyolctól folytatok majd, hát ki tudja, hány óráig, nem is napig áll el. Hiszen a Fővárosi Közgyűlés és a Közfejlesztések Tanácsak holnap gyűlése Átírhat egy sor dolgot, ami ma még igaznak tűnik. Hozzátéve, hogy ez egyáltalán önöket vajon mennyire foglalkoztatja. Fél a színházakról lesz szó, nyolctól pedig ennél többről, vagy kevesebbről nézőpont kérdése. Lánk Zsoltál beszélgetek fél 8-tól a Fővárosi Közgyűlés Fideszes frakció vezetőjével. 8 óra után pedig Füriyes Balázs államtitkárral beszélgettek, beszélgettek, beszélgetek. Hogy ki tudok rakni egy ékezetet? Ma, 2020. február 26-a van, és szerda pontos idő 9 perccel volt reggel 7 óra, 6-8 fok van, és esik az eső. Ez a kejfejelentés minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora, amely korhatáros 14 éven aludjaknak nem felete is igen korlátozott mértékben ajánlott. Azt kérdezem önöktől, de eltérhetnek a témától. Ezt csak ajánlom. Mit érzékelnek önök a főváros és a kormány ellentétéből, ami a főváros illeti? Tehát ugye a fővárosi önkormányzat vezetése és a kormány közti vélt vagy valós konfliktusból egyrészt mit érzékelnek? Másrészt, ha ettől elett el bármit vonatkoztatni vagy választani. Az érzékelésen felül tapasztalnak-e bármit? Egyrészt a konfliktusból, másrészt azt is kérdezem önöktől, hogy október 13-án voltak az önkormányzati választások. Oké, okay, az új önkormányzatok lassan és idővel álltak föl, mert ehhez idő kell, akár kemény tojáshoz. November, december, január, február 13-a, meg még 15 nap, hiszen ma már 26-a van, eltelt fél hónap. Nem beszélek száz nap időről, nem beszélek napokról, beszélek négy és fél hónapról, azt kérdezem mit érzékelnek a kormány és a főváros vezetése közti ellentétből, naknek vonatkozásában részére, és mi az, amit tapasztalnak, illetve tapasztalnak-e bármilyen változást azzal kapcsolatban, hogy Budapesten a kerületek zömében és a fővárosban is változás állt be. Felteszek pluszban egy kérdést. nap előállt Gulyás Gergely és Lang Zsolt egy sajtótájékoztató erejéig, és felvetődött az, hogy ha nem bánt, Teodóra lesz a szabad tér igazgatója akkor nem lesz megállapodás a főváros és a kormány között. Ez pedig olyan lehetetlen helyzetbe hozza majd a fővárost, hogy színházak fognak leállni. Én azon gondolkodtam, hogy bárkinek is érdekében áll-e az, hogy a színházak leálljanak. Én nem tudom, hogyha nem lennének színházak, az az országot mennyire zavarná. És nem szeretnék vidék és főváros ellentétes szíteni, tehát nem tudnám megmondani, hogy hol hiányozna jobban vagy kevésbé, ha nem lennének színházak, vidéken vagy Budapesten, hozzátéve, hogy a vidék így ebben a formában nem is létezik, hiszen elsősorban megyei jogú városokban vannak még nagy kőszínházak. Hát 7 óra 12-ig tartott itt az előpofázásom. Fél 8 és 8 is van riportalany. Az elkövetkezendő 18 perc az önök éha jelnek vele. 061-877 0877 az elérhetőségem. Jöreget! Jó reggelt! Haló! figyelek K Két dolgot szeretnék mondani, vagy kérni. Az egy, ahogy mondani, hogy mert, amikor azt mondta karácsony Gergely, hogy hát ő nem szeret ultimátumot kapni, amikor ugye azt mondták, hogy ha a Bán nem marad, akkor felejtsék el a tárgyalásokat és ugyan én bízom bennem, meg neki drukkoltam, meg még mindig drukkolok neki, de azért eszembe jutott az, amikor ő azt mondta a kormánynak, hogy ha nem kap 50 milliót, akkor nem lesz atlétikai világbajnokság. 50 milliót. Szín... Igen. 50 ami szintén eléggé ultimátumszerűnek hangzik. És hát most, hát most visszanyalt a fagyi, tehát most akkor ő kapott egy ultimátumot, aztán kezdjen vele, amit tud. Ott a kormánynak voltak céljai, belement, hát most neki kell kitalálni, hogy akkor most mit akar valójában. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig, miután a Fűrjes Balázs beszélgetések, azt hiszem, hogy nem betelefonálósak, Ugye kiírták az atlétikai stadionnak, a, vagy hát nem, nem tudom pontosan hol tart, de valahol azt olvastam, hogy meghívásos pályázattól fogják eldönteni, hogy ki csinálja az atlétikai stadiont, és én azt szeretném, ha megkérdezné Füriás Balástól, hogy miért nem szabad pályáztatással csinálják, miért szűkítik be, ami ugye eleve felveti sokakban azt a gondolatot, ilyet is olvastam, azért mondom, hogy ez másokban, Akár bennem is megfordul, hogy hát így lehet a haverokat behozni, és így lehet nem képbeengedni, nem haverokat, képbe mert hát ha olcsóbbat mondanának, és akkor baj van. Miért van az, hogy ezeket a nagy beruházásokat, mint a kézi is volt, ugye amiről szó volt, semnek azért leakutták a miért 30%-át, hogy ezt, ezt miért megsívásos pályázattal, és miért nem nyílt pályázattal csinálják? Ezért. Mit mond erre a híró? Ha Módomban áll megkérdezem, amit én kérdeznék Önöktől, hogy értik-e azt, vagy tudják-e azt, hogy mit tud Bán Teodóra, akinek a személyéhez úgy ragaszkodik, a Fidesz, a kormány megfelelő rész aláhuzandó, hogy képesek lennének egy megállapodás sorozatot emiatt felrúgni, illetve nem is megállapodás sorozatot, hanem tárgyalás sorozatot. Mit tud Bán Teodóra? Vagy Bán Teodóra egy jelkép? 061-877-0877 Megyei nyolc van. Ahogy tapasztalom, nem tudnak semmit. Mennyire zabarná önöket az, hogyha nem lennének színházak? Pontosan mondva, lennének színházak, de nem működnének. Egyáltalán elképzelhetőnek találják azt, hogy egy vita következtében átmenetleg tartósan, megfelelő rész aláhuzandó a fővárosban egy vagy több színház nem működjön. Egyáltalán mit tudnak és mit nem tudnak elképzelni? Ugye arról ír a sajtó, hogy amíg az iskolásokat elvitték a Szent László kórházba, a közelben lévő, vagy a közelben játszó Eger vízilabda csapata gond nélkül hazatérhetett. Most éppen két vizerjárattal kapcsolatban van értesítés, hogy azon feltehetően talán biztosan koronavírusos utasok voltak, Erről értesítették a vizert. Maga az esemény korábban volt. Mit kell ilyenkor csinálni? Van-e a koronavírus esetén esemény utáni tabletta? Nem paraszkodhatnak, tele vagyok kérdésekkel. Jó reggelt! Vakasztok, hogy jó reggelt! A kérdése kérdésére szeretnék először hozzászólni, természetesen a többi el is tudok, ha még van időm, A vízér kapcsán két dolgot nem menés. Egyrészt Magyarországot, legalábbis a magyar utasokat ez életileg nem érinti, mert egy olasz és román város közötti oda-vissza Hogy ne érinteni? tudja, hogy holnap ez a repülő nem Budapest és Bécs között fog -e repülni? Igazadban, közvetlenül. Nem érinti, teljesen igaz ez van. Honnan Köszönöm, tudjuk, hogy azok az utasok, akik innen odamentek, holnap nem jönnek-e Magyarországra? Nem tudhatjuk. Hát akkor? A teljesen nyilvánvaló. A másik, ami érdekes az életüregből, itt nem több utas fertőzött meg, hanem ugyanaz az utas, Olaszországból először elment Romániába, ott töltött négy napot, majd visszament. Oké, de ez nem változta semmit a leányzófekvésen. Maga az ő fertőzöttsége, és az, hogy ott volt egy nagyobb közösségben, az adott. Így van. És ezzel véletlenül semmit nem lehet tenni, ha, ha csak azt nem mondja az ember, hogy akkor most három hónapig... Oké, okay, rendben van, jön de akkor ne felejtsd el, hogy hogy kezdted a mondandódat, és éppen most hol tartunk. Sajnos nem emlékszem hogy kezdtem. Hogy kezdtem, emlékeztes. Hát hiszletekben vesztünk el, most pedig oda jutottunk, hogy le kéne állítani a világot úgy, ahogy van. Nem, nem azt mondtam, hogy le kéne. Azt mondtam, hogy hogy lehet végezni. Például ez egy mód lehet. Igen, hát más ne képzelni. De természetesen ennek lehet, hogy nagyobb kára lenne, mint hogyha a koronavírus még egy ideig terjed, és szájnos meghalnak embered. Ez egy borzasztó nehéz döntés. Hát ez azért nem egy borzasztó nehéz döntés, mert jelen pillanatban a világ nem úgy tűnik, mint ami leállítható. Mondjuk úgy, hogy a világnak a a mozgással de jelentősen korlátozható, akár önkorlátozás jelleggel is. Jelen pillanatban ebből semmit nem tapasztalunk, vagy amit tapasztalunk, az százalékosan nem kimutatható. De ha összességgel azt, hogy hány beteg van és hány ember él a világon, akkor érthető, hogy ez miért nem érthető. Ha azt nézzük, hogy hogyan terjed a betegség ahhoz képest, ez mafu. Egyet értek. Hát akkor totálunk ahol a part szakad. 03 88 00 Én egy csomó kérdést megfogalmaztam, az elkövetkezendő percek kizárólag arról szólnak, hogy óhajtanak-e ezzel, vagy bármi mással kapcsolatban megszólalni, ha nem, úgy zene fog szólni. 061-877-0877 Felvázoltam önöknek egy szép új világot, amelyben nem fogunk utazni, nem lesznek színházak. Mi nem lesz még? És mi lesz? Nula hat egy hét kapcsolatosan volna kérdésem. Én azt nem értem, hogy, hogy úgy tenném fel a kérdés, hogy mit nem tud bán Teodóra. Szóval, hogy miért, mi az a baj Bánt Teodórával, amit, amit, amit meg akarnak szüntetni, illetőleg persze sejtem. Jó, figyeljen, a helyzetenél egyszerűbb is bonyolultabb az önkérdése egy tízes skálán tízesre helyén való. Itt arról van szó, hogy amit meg lehet tenni, azt megteszik. Ma a fővárosnak az a jogosultsága, hogy a szabadtérnek ki a vezetője, az a fővárost illeti. Az, hogy adott esetben egy szakmai bizottság azt javasolja, hogy maradhat bánt de ezt fölírja A főváros ezt megtehetik. Az a kérdés számomra, hogyha ezt megteszik, miért kerül ez a teljes tárgyalássorozatba? Az, amit ön mond, az közben igaz. Hát persze, engem is ez érdekel, hogy mi az, mi, mi, mi, mi, mi az ami, ami miatt ez olyan fontos lett, de nem, nem Bánta Odóra személy a fontos, hanem valami... de, de akkor nem jutottunk semmivel se előrébb, ugyanazt a kérdést teszi hát föl, mint ne. én? Nem, igen, csak én azt gondolom, le, hát azokból az ami amit lehet a sajtóból tudni, hogy hogy vagy a sejtem, hogy uh, a, tehát, óvatosabban kell most ebben a helyzetben, ami kialakult a gotárügy kapcsán a színházak körül... Elnézést, miközben van a Bán Teódorának a gotárhoz? Megmondom, megmondom, de nem a gotárhoz van köze, hanem ahhoz a, az új, uh, uh, ahhoz a helyzethez, hogy a, a, a politika gyakorlatilag új terepet, új terepet szeretne magának... Uh, találni, ezt megtalálta a kultúrában, lebontva konkrétan a színházaknál, ez ehhez egy remek, remek eszközt adott, vagy, vagy lehetőséget adotta a gotárügy, és most ehhez még hozzájön a Bán Teodóra ügye is, amire azt mondja a politika, vagy azt mondja a hatalom, vagy azt mondja a kormány, hogy kérem szépen akkor, most akkor vagy a Bán Teodóra marad, hogy akkor nincsenek színházak. És hogyha nincsenek színházak, színházi támogatások, az már összefügg azzal, hogy új új okay, és akkor most mit állítunk? Hát valami történik a színfalak mögött, amit nem tudunk, hogy micsoda. Ezért azt gondolom, hogy talán egy kicsit okosabban kellene ezt a helyzetet kezelni. Nem, vár... amit ön mond, az nem erről szól, amit ön mond, az tökéletesen érthető, de a következtetés az teljesen rossz, amiről ön beszél. Az az, ma a színházba beköltözött a politikai logika. Az a kérdés, politikai logikával lehet-e mit színházat, amire a válasz egyébként szerintem az, hogy nem. Tehát nem, nem az a kérdés, nem. hogy a politikai logika részben beköltözik, hanem arról van szó, hogy a politika úgy, ahogy van, on generál beköltözik. Azzal lehet együtt élni? A válasz az, hogy nem. A kér... A kérdés az, ki lehet-e rakni a politikát, ma úgy tűnik, hogy az a válasz, hogy nem. A kérdés az, hogy ebben a szituációban mi lesz. Igen, ez a kérdés. Ez a kérdés. Én szeretnék továbbra is jó színházi előadásokat látni, és attól félek, attól tartok, hogy azok a helyek, amit én szívesen látogatok, és szívesen nézek előadásokat, azok most veszélyben vannak. Igen. A hiszterizálódásnak lett egy új terepe. Vagy nem lett új terepe, de a hiszterizálódás hármasból négyesre kapcsolt. 061-877-0877 Tud bánt, Teodóra. 061-877-0877. 2020 február 26-a szerd, de van a pontos idő, 4 perc múlva lesz föl, 8 ez a Csi a minden, amit az aznapról tudni kell, a hallgatók és fiala János korhatáros 14 éven oljaknak nem felette, és csak igen korlátbólzott mértében ajánlható műsora. Esik az eső, 7-8 fok van, biztos mondanak, kevesebb és ahol több. Az elkövetkezendő néhány perc a Dream Theater-rel ha nem telefonálnak, 061-877-0877. János lett? lett A vonalban szólt, és a régi ismerettségre volt tekintettel tegeződni fogunk. Először is azt kérdezem tőled, kicsit távolabból indítok, hogyan tetted túl magad, mert azt gondolom, hogy Zét nem könnyen a vereségen október 13 án Jó reggel, kívánok! Nyilván ez egy uh, nagy váltás az emberi életében is valóban csalódás volt október 13-ra, de hát aki a politikával foglalkozik, annak tudnia kell, hogy ez benne van a pakliban, hogy négy-öt évente van egy választás, és ott pedig a választók döntenek, nem is mindig. Egészen biztosan lehet tudni, hogy mi alapján ilyen érzelmek, mit játszanak a szerepet, dolgozunk tovább. tehát egy új helyzet van, jön a második kérlet, vezetését most másra bizták a választók, most a fővárosi ellenzéki frakcióvezetés. Akkor itt álljunk meg, ki hogyan hozta azt a döntést, hogy te egyébként közgyűlési tag legyél, akkor is, hogyha nem leszel polgármester? Hát a, ugye az önkormányzati törvény is úgy szól, hogy a fővárosban lévő közgyűlési lista, az, az a polgármesterekből áll, polgármesteri előttekből áll, és mivel polgármesterként nem kaptam mandátumot, így nem lettem automatikusan tagja, így a listáról kerültem Én ezt értem, a... de a listán való helyezést azt kidöntött el, illetve például mondta, Zsolt úgy gondolta, hogy ő nem akart, Tehát, hogyha nem lesz polgármester, akkor nem lesz a fővárosi közgyűlés tagja sem. Igen, hát a, a listát azt nyilván a Fidesz-KDNP döntött el, azt pedig, hogy ki milyen feladatott vállal a jövőben, marad a kerületében, jön a fővárosba dolgozni, vagy esetleg, mint a Zsolt, egy harmadik utat választ, az pedig hát egy személyes döntés mindenki részéről. Te voltál a listán? Azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedik. Azt kérdezem tőled, de semmire se hogy hogyha az ügyvéded azt mondaná, hogy ezekre a kérdésekre nem kell válaszolnod, hogy te most főfoglalkozású képviselő vagy, vagy emellett mást is csinálsz? Nincs nálandó ügyvéden, aki tanácsokat adna. Jelen pillanatban a frakció vezetést és a e, Budapesti Fidesz elnökségét csinálom, tehát ez egy, valóban ez egy e, erős feladat, de emellett nyilvánvalóan e, nézem azt, hogy mi más tevékenység is az, amit tudok minden nap folytatni. Tehát, tehát nyilvás, hogy... Kicsit itt erőválasztodok neked, de nyilván ilyen de az ember újra. Nem, hangolja, ez egy normális válaszod. Hány? Ugye újra hangolja az életét. 46. Uh, hogyan lettél frakcióvezető a közgyűlésben? Megválasztottak a képviselőtársaim. Örültél? János, micsoda kérdésedben. Persze, a feladatnak az ember örül, mert hogyha 13 évig polgármester megszok egy nagyon aktív életet és nyilvánvalóan az mindig segít, hogyha sok munka van és feladat újra, akkor nem tud otthon és nyelgatni a De Ilyen szempontból persze örültem, mert újabb feladatok. És Azt kérdezem tőled, hogy mennyire más fővárosi közgyűlési tagnak lenni, miközben az ember nem polgármester, hiszen korábban már volt tapasztalatod arról, hogy milyen polgármesternek is közgyűlési tagnak lenni. Abban viszont nem volt tapasztalatod. Kérdezem Egyébek közt azt is, hogy ez mennyire másképp kapaszkodik a valósághoz, mennyire másképp kapaszkodik a hétköznapokhoz egy olyan frakcióvezető élete, aki a közgyűlésben frakcióvezető, de nincs kerületi tisztség. Nézz egyszerűen sokkal több ideje és energiája van a fővárosi ügyekre, mint egy polgármesternek, mert azért a polgármester elsősorban a saját kérletével foglalkozik. Másfelől nyilván egy egész ellenéki szerep, mint amikor én az elmúlt időszakban ö, a közülésben a kormányzott többséget ö, erősítettem. Tehát ez egy, ez egy egészen más dolog. A lényeg szerintem, a, a, amit meg kell találni, és valóban itt szerintem fontos, hogy ne úszom meg az ember, hogy, ö, hogy ugyanaz a, a fontossága a munkádnak, már pedig az, hogy próbálj abban segíteni a demokratikus szervek között, mint ellenzéki képviselő, hogy valóban Budapest ügyeit, Próbál jó, ügyet, jó irányba vinni, és próbál olyan ellenzék lenni, aki, aki úgy vitatkozik, és olyan ügyekben ö, emeli a hangját, ami, ami azért van, mert szerintem jobban is lehet csinálni, és együtt tud működni a jó ügyi érdekében. Ezt nehéz ma a mai portről közökben de szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt mi neki tudja, hogy nekünk az az adatunk, hogy ugye, úgy egyébként polgármesterként előredjük az ügyeket, és nem csak ne, ne, ne akadékoskodjunk. Egy olyan helyzetben, mint a mostani, mindenféleképpen kell találni egy arjadnő fonalát, ami vezeti az embert, mert egyébként egy akár félúrás beszélgetés végén is azt tapasztalja az ember, hogy sok mindenről volt szó, de szétesett a beszélgetés. Ez általában egy vagy két dolog lehet, inkább egy. Én maradnék a kormány.hu leíratánál, miközben számtalan papír van előttem. Ez a következőket mondja a dátum 2020. február 25-e tegnap volt 15.50 egy perc. A kormány felfüggeszti a színházak finanszírozásáról szóló tárgyalásokat a fővárossal, amennyiben a fővárosi közgyűlés szerdán úgy dönt, hogy nem bánt Teodorát, hanem Benkő választja meg a Szabadt Színház ügyvezetőjével közölte kedden Gulyás Gergely egy olyan sajtótájékoztató keretében, amelyet ketten tartott a Gulyás Gergely miniszter és te. Minek okán született tegnap ez a sajtótájékoztató? Ugye a színházi finanszírozásról a kormány és a főváros vezetése hónapok óta tárgya. Ennek az az oka, hogy bár az összes fővárosi külszínház a főváros tulajdonában a főváros fenntartásában működtetésében van, de ezeknek a színházaknak a finanszírozását döntően a kormány végzi. Ezt úgy képzel, hogy nagyságrendileg a, a színházak finanszírozások 70%-át azt az államája, összes fégében, és akkor nagyon korrekt számot mondtam, és a 30%-át a főváros. Ez eddig is így volt, és éppen ezért nyilván az állam továbbra is, vagy minden más kérdésben azt mondta, hogy ami eddig működött, ahogy Tarlós István alatt ment a rendszer, azt ugyanúgy e, fent kívánja tartani, és ugyanúgy együtt kíván működni. Korácsonyi egy tárgyalnak hónapok óta. Ennek a tárgyalásnak egyébként az egyik alapvető kérdés, ami benne van ebben a törvényben, is, amit szídni, amelyet a színházakról hoztak, hogy a színházak függetlenségét, a színházak működésének szuverenitását, a művészi szabadságot, azt minden esetben fenn kell tartani. Tehát bárki a finanszírozó, bármilyen struktúra van, fenn kell tartani a művészi szabadságot. Ennek a része az, hogy kifejezetten, és ezt a egy többször szintén fontosnak ítéltem a kormány számára, hogy például a vezetők kinevezésénél, Komoly statikus döntéseknél szakmai bizottságokra hagyják a döntést, hiszen a politikus nem ért mindenhez, sőt, hogyha nagyon rossz májú vagyok, a politikusnak semmihez nem ért, mert neki a legfontosabb az, hogy egyébként a Jó, szakmai De közben a szakmai bizottságnak vannak politikus tagjai is. Szakmai bizottságok, tehát befejezem a szakmai bizottságok keresztül minden kérdésben valóban olyanok döntsenek, akik a, a témának a tudói. A szakmai bizottságban a Fentartó képviselői mindenhol mindig ott vannak, ilyen esetben ebben a bizottságban is kettő politikus, három politikus van, van egy a minisztérium részéről, egy, aki egyébként szintén szakember, uh, illetve a főváros részéről van két ember, az egyik egy fideszes uh, közgyűlési tag, Hossai Zsófia uh, a második Tóth József a 13. kert szokta a Ennyi a politikai vonal benne. Azt kérdezem tőled, hogy az azad... a... Jó, egy fog még ide jutni. Azt kérdezem tőled, hogy maga a jogszabály kimondja-e azt, Expressis verbis, szó szerint, hogy már pedig lenn a szakmai bizottság döntése köti a kinevezőt. Nem. Ilyet, ilyet nem mond Nyilván egy tulajdonosi döntést egy soha nem vehet el. Azt mondja, hogy ez a ennek figyelembevételével. Következő történt jött ez a szabad tér, pályázat, ahol ez a szakmai Bizottság két igen egyhangúval. Én már másodjára, hiszen megismételtetek. Igen, hát ugye térjünk e, ki, ki hogy ennek volt már egy első menete. A Szabadél a... Színház Nonprofit KFT ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjai voltak akkor Hasai Zsófia és Dr. Tóth József Sándor fővárosi képviselők. A miniszter képviselője akkor az első menetben Dr. Fülöp Péter volt. A színvészeti bizottság képviselője az első menetben Kis Beatila, Kis János Dr. Bata András Herce Tamás a, munkavállaló, a munkavállalók választott képviselője pedig Mádi Zoltán volt, és a szakmai bizottság tagjai egyhangúan 8 igen szavazattal támogatták bánta Eudóra pályázatát. Amire akkor azt mondta a fővárosi közgyűlés, hogy a nonprofit KFT jövőbeli működésének struktúrális áttekintése okán javaslom a tisztelt közgyűlésnek a Szabad ügyvezetői pályázatának eredménytelen nyilvánítását, és az új szempontok figyelembevételével új pályázat kiírását. Igen, ezt sem Ez egy a választások előtt már lefutott pályázat, ahol több pályázat is volt, többek közt egyébként más színházak igazdattól is, mindenhol a közgyűlés, ahogy egyébként az elmúlt tíz évben találós istenalt sosem hallottál potránk ebben a kérdésben. Szerintem teljesen szakmájapon egyhangúan döntött, megtortadozták akkor bánt Eurórát, hogy legyen az előbb olvastatban az indokokat, egy új pályázat. Jött egy új pályázat, jött egy szakértői értékelés megint 7 igen, hangúval bántalmazott hozták ki ebben a pályázatban legalkalmasabbnak a szabad Ugye egy elmondom egy a mostani hagyom... összetételt, itt Tóth József és Hassai zsófia volt, Fülöp igen? Péter megmaradt az Emmi képviselője mellett, Ukovás Szilveszter, Zala János a Pesti Vagyar Színház igazgatója, Ukovás Szilveszter ugye a Magyar Állami Operához főigazgatója. Mart, Marton Éva és Zsurálszki Zoltán, illetve a munkavállalak részéről továbbra, is Mádi Zoltán volt a tagja ennek a bizottságnak. Így van. Meghozták majd egyébként meglepődve tapasztaltuk tegnap előtt, hogy kaptunk egy olyan előterést, és amely azt mondja, hogy a főválláshozat egy pont nem elvetli a szakmai bizottság véleménye, ők szeretnék kihozni Benkő Nórát, aki egyébként egy igen öt nem és egy tartózfordás kapott ugyanezen a szakmai bizottságon és tehát teljesen egyértelműen azt mondták, hogy hozzunk egy politikai döntést. Benkül Nóráról egyébként köztudott, hogy a DK támogatta a kezdetektől fogva, nagyon szerette volna különböző baráti szállat miatt, hogy ő legyen a időzgató. Erre mondta azt a kormány, hogy így azért álljunk meg egy pillanatra, így nagyon nehéz ez bármilyen megállapodást kötni hogyha a főpolgármester azokat az elvi kérdéseket, amelyeket lefektetett a legelején, azokat egyébként láthatóan a Demokratikus koalíció nyomására, még mielőtt megállapodnánk már fel is rúgja. Egyhangulak támogatta egyébként kéne kéne Bán Teódórát, vagy 7-1 volt, meg Ulyás Gergely egyhangú támogatásról beszélt? Nem, Bán 7-0 volt. A úgy, úgy, úgy. Tehát akkor egyhangú. Egyhangú volt. Még Tóth József is természetesen bánt de Nem természetesen, de ebben benne van Tóth József. Gulyás Gergely, szint a története, egy megállapodás közeli helyzet alakult ki a kormány és a főváros közötti tárgyalásokon. Zsolt, milyen az a megállapodás közeli helyzet? Abban a finanszírozási rendszerben, amelyet látunk, abban a következőt kell tudni, hogy a fővárosi közgyűlés elé ma bekerül a költségvetésben, 2,2 milliárd forintot száll a ebben az évben a főváros. A tavalyi évben a színházak összesen a fővárosi állami támogatással és a tau helyére belépő művészeti többet támogatással 7 milliárd forintból működt. Még egyszer szeretném jelezni, 2,2 van most, tavaly 7 milliárd volt. A kettő, a kettő közti különbség a magyar állam. Leültek, és hónapok alatt abban megbeszéltek, hogy három kategória van. Van olyan színház, amelyet a főváros kizárólag szerette működtetni, úgyhogy senki az éget vilákon ne szóljon bele. Ezt most én, nem, ha gondolod, majd később beszélünk, erről szívesen kommentálom. Van olyan, nem, amely... nem, nem, mo most tegyed meg, figyelek. Végig mondom, azt a maradat, aztán visszatérek el. Van olyan színház, amelyek közösen kívánnak működtetni, tehát 50-50%-ban finanszírozzák a színháznak a működését, és van olyan, amelyet 17-az állam finanszíroz Színház Budapesten. Magyar az állam azt mondja, hogy az a rendszer, ami most van, az fontos, és ez a színházi kultúra, ez a közeg, ez a fantasztikus testgő Budapesti Színház, ez fontos számára. Visszatérve, én azt szeretném az egészből, ami szerintem nagyon fontos kiózni, hogy az elmúlt tíz évben amikor Talós István vezette a fővárost, és Fidesz többség volt. És szerintem a közvélemény soha nem hallott a színházat körülni Botránokról. Tehát azt szeretném, hogy akik most színházigazgatók, akik most megpróbál ilyen teljesen álságos módon a politikától megvédeni Génélet Erzsébet és a Demokratikus Koalíció, és hát sajnos karácsony gyereket bezsarolták -be -be láthatóan, azokat az embereket egyébként a talósféle közgyűlés nevezte ki. Ezek az emberek, ezek minden probléma nélkül tudták irányítani a színházaikat, és a jelenlegi színházi világ szerintem tökéletesen működött. Tulajdonképpen a pocsolyába belecsaptak egyet, és azt mondták, hogy csináljunk párholtik egy kérdést az egész színházi világból, de, de mivel mi ezt csináljuk, ezért kenjük el a kormányot. Jó, azért az új színház kivétel volt. oké, okay, igazad van, egy ilyen kérdés volt az új színház, látod, embekszik is rá, de ennyi. Azok az igazgatók, akikről beszélünk, azok a színházak, akiket meg akarnak menteni, és azt mondják, hogy, hogy ki kell ragadni a kormány álságos politikába, ezeket a színházak tökéletesen működtek az elmúlt. Tíz évben is, és ezeknek az igazgató egyébként a fizetes többség. Okay, rengeteg időnk van, még de ott is el fog fogyni, ha egyébként az egyes kategóriákat nézzük, és azt nézzük, hogy mi az, amit a főváros száz százalékig vállal, az azt jelenti, hogy ahhoz az állam egy fillért nem tesz hozzá. Igen, én úgy gondolom, hogy ebből a két milliárd forintból ebből négy darab szín, jól tudom, ott tartott hogy négy darab fenntart, és az összes néhánynak a felét. Oda és az összes többi dolgot, marad állam. Igen, ez voltam. Viszont akkor ebben a négyben, amit ő tart szem, kizárólag, ebben senkinek semmi beleszólása nincsen. Igen, de azt is tudod, tegnap, hát, nap, saját hogy ez tegnap, vagy tegnap előtt, vagy pontosan mikor történt, azt nem tudom. De a Fővárosi Szabattér Színház, amely nevével ellentétben nem klasszikus színház, inkább színpad és rendezvény helyszín, a jövőben valós funkciójának megfelelően üzemeltetjük, tisztán önkormányzati finanszírozásból. Magyarul ez lett az ötödik. Egyébként bekerült, bekerült ide a Szabadtér Színház is, amely egyébként egy teljesen sikeres a évek óta, nyáron a magyar... Igazad legyen, van, az ez, ez így van, a, de a főváros a jelenleg ezt a döntést hozta, illetőleg ezt, ennek, ezt a döntését készíti elő a mai közgyűléshez. Így van. Így van. Ehhez akkor hogyan viszonyul? Tehát mi van akkor hogy a maga az a bizottság, amiről te beszélsz, azokban az esetekben is tárgyal, ha azok tisztán e, fővárosi fenntartásúak? Már a bizottság. Igen. A bizottság a pályázatot bírált el, ő többet nem fog ebbe beleszólni. Hát innentől kezdve. De a, a főváros... pályázati bizottság az minden színház esetében eljár független attól, hogy azok milyen fenntartásúak. Igen, it igen. itt az a kérdés, hogy a kinevezésnél én hát ezt értem, a... de mi van akkor, hogyha menet közben az egyik színház kikerül abból a körből, amibe egyébként a vegyes finanszírozásból adódóan korábban az állam vagy az állam beleszólhatott? Akkor azt csinál a főváros, amit akkor az államnak semmilyen beleszolás. De Nem akkor most mi a főváros. helyzet a szabattérrel? A szabadtérnél is azt csinál, nincs meg ez a megállapodás jelen pillanatban, az összes színházal azt csinál a fővároson, amit igen, nem de És Nincs valahol hogy... meg, megállapodás, de tisztázat most ott tartunk, hogyha a főváros ma a költségvetésnek azt fogja mondani, Igen? hogy talált valahol még 4 milliárd forintot, vagy négy és felett, attól függ, hogy mennyire lövül be most a pontos finanszírozást, és az összes színházat megtartja teljesen magának diszketszionális jogkörrel csak az enyém, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy egyébként senkinek nem semmi beleszorással okay, akkor ezt értem, de válasszok ketté a folyamatot. Hm. Érzékeltest azt a folyamatot olyan mértékben, amilyen mértékben lehet, mert erről egyébként olyan nagyon sokat, én nem tudtam, amely a fővárossal egyeztetésileg a színházakkal kapcsolatban folyik, és amelynek tudtommal a határideje március 1 -e, ma február 26-a van, 38 múlt 4 perccel. Olyan érzékletes beszámolt rólam, amit nem vagyok egyébként de, tehát én ezeken a megbeszéléseken, mint ellenzéki frakciózatot nem ülök ott. ezen ott ül a kormány képviselője a jól tudom, fekete államtitkár, aki a kultúráért felel, és ott ül Karácsony-Gerdéj, illetve karácsony Gerdinek az a megbizotja, aki felhatalmazással rendelkezik. Arról beszélnek, hogy milyen feltételekkel, és mely színházakat hogyan finanszírozzák, hogy tudja az állam kisegíteni a főváros. De mennyiben borulhat, ugye id a, id id a a idézem a kormány.hu Gulyás Gergely szerint a történtek előtt megállapodás közeli helyzet alakult ki a kormány és a főváros közötti tárgyalásonokon a színházak finanszí finanszírozásáról. Ám, most borulhat a március elsőig ig Elérni tervezett megállapodás kitért arra, hogy a színházakról szóló tavalyi végén elfogadott törvénymódosítás alapján a főváros dönt arról önállóan vagy az állammal közösen működheti a színházakat vagy ezt a feladatot átengedi az államnak. Miért borulhat a tárgyalás sorozat egy olyan színház kapcsán, amely az egyik kategóriából át kell a másik kategóriába, miközben könnyen lehetséges, hogy a főváros pénzügyi lehetőségei nem változnak, és az adott keretek között? más elosztásban kéri ugyanazt a pénzt, mint korábban, azzal a különbséggel, hogy a Szabadtér Színházat valamiért, amit itt most nem tudok elmondani, annál többet nem tudok mondani, mint amit egyébként Karácsony Gergely a Facebookon írt, átcsoportosította egy másik halmazba. Azért borul, mert volt egy megállapodás, amely nem így szólt. De miről szólt a és megállapodás? És a, tehát nem volt a Szabad Színház, egyébként nem volt benne abba a kategóriába, ez egy megálló. központi dolog, Zsolt azt áruld el nekem, ha tudod, mert nem. ha nem tudod, nem. akkor természetesen nehéz válaszolni, hogy volt-e határidő arra nézve, hogy a szabadtér színház átsorolható-e vagy sem, vagy ez kőbe kül, ez volt vésve, az szólnak abban az értelmében, hogy a struktúra adott, azon változtatni nem lehet. Tehát az a kérdés, hogy ez a változtatás, amit a főváros megtett itt az utolsó pillanatban, pontosabban rosszul fogalmazok, az a változtatás, amit a főváros megtett, azt egyébként jogilag megtehette-e, vagy sem? Mivel, engedzi mondja, mivel Bocsánat. nincs aláírva a megállapodás. Ezért mindent megtehet a főváros természetesen. Itt az a kérdés hogy ez a budapesti színházak érdekében van-e. Megteheti, még nem lett aláírva, nem volt benne a szabad tér abban a kategóriában, mert kizárólagosan szeretne a főváros, de még egyszer szeretném, nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogy a színészetnek és az egész színházi világnak, ami Budapestnek, az idegenforgalomnak és a mi magyar kultúrás életünknek egy nagyon fontos pontja, sőt büszkesége. Abban meg tudunk-e teremteni, egy normális, a napi pártpolitikától független rendszer. Meg tudjuk ezt... Őt. De Zsoltén, ez teljes mértékben értem. It, hogy, de ebben. úgy nem tud megállapodni valakivel, hogy ott tartasz, hogy március 1 a -e törvényi határidő. Tulajdonképpen aláírás közeli helyzetben vagy, majd a fővárosi költségvetés előtt kettő nappal, mert ez a fontos, hogy azért ma elfogad a fővárosi költségvetést, ami ebben a kérdésben egy komoly... Uh, pont lesz, hiszen azért ott le lesz írva egy olyan és arról az a közülés, ami után már a mozgástere sokkal kisebb egy fővárosnak. Előtte, anélkül, hogy azzal a partnerezzel, akivel a hónapok óta tárgya az, szólnál neki, hogy figyelj, egy picit változtatni, mert itt e, valami politikai mozgás van a mi oldalunkon. egyszer csak a, az újságban lehet olvasni, mert az előterjesztésben lehet olvasni, hogy egyébként fölrúgtad azt, hogy Szoknagy de itt ne kell, hogy álljunk egy pillanatig, te azt egy mondtad, több... hogy ennek a delegációnak te vagy tagja. Honnan tudod az, hogy korábban nem voltak ugyanilyen váratlan lépései a fővárosnak? Hát, mert Gulyás Gergely tegnapi miatt amit beolvastál, az erről szól, meg egyébként nekem is ezt mondta, hogy ez örönaúdi volt, hiszen egy megállapodás és folyamatban voltak hónapok óta, és most egyszer csak fogták, és amennyire... Bármilyen... Jó, de akkor azt árold el nekem, hogy én azt jól látom-e, hogy valamiért, vagy a valamiért törölhető, az, hogy a szabadtér végül is melyik kategóriában van, az egy március 1-ig megkötendő megállapodás ügyében, ma a február 26-a van, tehát mi van 27-28-29, ez egy szökő év, olyan kardinális, amitől nem lehet eltekinteni. János, mert jelen pillanatban a Szabadtér Színházról dönt ma közgyűlés. És a Szabadtér Színházról azt nyilatkozta eddig a főpolgármester, hogy ez egy olyan színház, amelynek a vezetőjét szakmai bizottsági vélemények alapján nem politikai döntés alapján a Türelem, Türelem, a dolognak a lényege nem ez a dolognak. Az a, ebben igazad van, ez senki nem vitatja. A kérdés az, hogy eddig a Szabadtér az vegyes finanszírozású volt? Igen eddig, igen, eddig minden színház vegyes finanszírozása volt. Tehát szeretném, akkor lehet, hogy csak hogyha te is képe akkor remélhetőleg a hallgató is, és én ezt nem mondtam, mert is lehet, hogy ez fontos. Az eddigi rendszerben minden színház vegyes volt. Tehát minden színháznak a költségvetésének döntő többségét azt az állam adta oda. Mondjak neked egy például. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. ki, ki az Oké, okay, nem, ez fontos, hogy az Örkénynél a 36 át adta eddig a főváros, a vídnek a 23 át A katona József 19 át adta a főváros a költségvetésnek, minden mást a kormányodat. Eddig ez így működött. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy négy színházat biztos, hogy átcsoportosít, ezek a katona, az Örkény, a Radnót és a Trafú, azok a megállapodás sorozatnak egy korábbi állomásán voltak tudhatók, és a szabadtér az jóval később csatlakozott ehhez? Igen, a szabadtérről senki nem beszélt tegnap előttig. Azt kérdezem hogy a március 1-ig kell megegyezni, és volt eddig 4, és most lett négy plusz 1, ez olyan kardinális jelentőségű dolog, amiért egyébként egy megállapodás sorozat sikerét érdemes kockára tenni? Nézd, itt nem ez a kérdés. Én tegnap végig szenvedtem uh, egy Erzsébet főpolgármester helyettesnek az atv lévő nyilatkozatát. Itt az a kérdés, és ezt nem politikai lózumnak szeretném jelezni, hanem eddig ez nem pártpolitikai és nem nettó csata kérdésként futott. Egy másodperc türelmet kérek tőled, a... azt kérdezem tőled, hol tudod... Én meg, ezt értem, a de azt kérdezem fogta. tőled, hogy te mint egy Igen. a szó legjobb értelmébe vett ravasz róka, tapasztalt róka. Hol tudod meghúzni a, a vonalat, amikor nyilvánvaló, hogy egy politikai akcióról van szó, és nem egy szakmai felvetésről? Ott, hogy Karácsony-Gerdé elvállalta ennek a fővárosnak a vezetését öt évre. Az első pillanatban, négy hónap után, ne engedje, hogy Gyurcsány Ferenc átvegye tőle. De ezt én értem, hogy ne engedje, de ez, honnan ez tudod szóval az, hogy szóval a mögött Gyurcsány Ferenc van, ez tudható-e, vagy sejthető-e? Ez egyértelmű, hát ez egyértelmű, ne hát uh, nem is titok, hogy a DK bezsarolt a Gyurcs uh, Karácsony Ezt uh, nem is talmadja senki. Az egész kérdésben gyénémeték uh, nagyjából el is mondják ezt, nem ezekkel a szóhasználattal. Magyarul, magyarul most a kormány nem csak azt mondja, hogy sorol, átsorolhatják a kizárólagosan fővárosi fenntartású színháza közé a szabadteret, de akkor is bán Teodóra legyen a vezetője, vagy ilyet nem mond, vagy mit mond? A kormány azt mondja, hogyha leülünk tárgyalni és karácsonyi erdélyen megállapodunk fontos pontokban, az egyik ilyen a szakmaiság és a az egész struktúrának a normalitásban való tartása, akkor az ne rúgja ezt föl. Ennyit kér tőle, hiszen azzal, hogy egy szakmai pályázat után az egészet Lesöpörbe kiraknak egy politikai kinevezettet, ez felrúgása annak az elvi megállapodásnak, amivel indult az egész. Akkor azt kérdezem tőle hónapok óta, hogy ez egy normális De azt kérdezem, kérdezem tőled, történelmétlen a kérdés. Ugyanezt történt volna, akkor is, hogyha a Vick színház került volna ebbe a körbe. Biztos egész biztos. János, hát azért állapodunk meg, meg azért fektetünk alapelveket, hogy ahhoz csak munkat. Ha már rögtön az elején ezt akkor hogyan tudsz? Ezt is, is értem, értem, ugyanakkor azt kérdezem tőled, hogy a március 1 terjedő idő az nem áll-e úgy a felek rendelkezésére, hogy az utolsó pillanatig bármit átvariálhatnak. De, de, március 1-ig bármit átvariálhatnak, és bármilyen megállapodhatnak. De akkor miért mondja az egyik fél az, hogy ezt az, ezt az átvariálást ő nem preferálja? Ki mondta ezt, hogy nem preferálja az átvariálást? Hát azt mondta a tegnapi sajtótájékoztató, hogy nem Bán Teodóra, akkor kockára van téve a teljes megállapodás. János, mert Bán Teodóra és az egész színház megállapodás alapján lefutatta ezt a párazatot. Hát azért itt mégis emberről meg szakmai munkákról beszélünk. Tehát úgy nyújt. De várj egy, de de egy te azt mondod, hogy másféleképpen történik egy pályáztatás, hogyha egyébként kizárlagos fővárosi fenntartású, és ha nem, én azt feltételezném, hogy maga a pályáztatásban nincs különbség. Szakma-szakma. De, szakma. de nem, figyelj, abban a pillanatban, hogy a főváros azt mondja, hogy ez innentől csak én a színházat, és mindenki menjen innen, mert én tudom, úgy pályáztat és úgy nevezti valakit, ahogy akar. Ez a különbség. Az a különbség, hogyha azt mondja, hogy a kormány beleszólhat, be azért szólhat bele, mert pénzt ad, és az ember szerintem a magánéletben is, ha valamiben belerak pénzt, akkor legalább tudni szeretné, hogy mi berak és mi történik. A főváros azt mondta, hogy ha ez nincs, tehát a kormány nem tesz finanszírozást, pénzt, akkor senkinek semmit sem érdemel. Én ez csinál. tökéletesen értettem. Én azt kérdezem, a tört, a hát, hogy maga a pályázati bizottság másféleképpen jár-e el szakmailag, annak függvényében, hogy egy kizárólagosan fővárosi fenntartású színházról van szó, vagy nem. Mert én azt feltételezem, hogy főve... nincs. A főváros közösen hívhatja ezt a bizottságot. Ahogy én most elnézem a DK-t, a jövőben, a főváros, ha a főváros nem maradna színházat, semmilyen szakmai bizottság nem lesz hanem nettó politikai döntéseket meghoz majd a közgyűlés, attól függően, hogy éppen most e, a szivárvány koalíció politikusai hogyan... De akkor, akkor egy más dolgot más áruljál el, és el nekem, történt. és elnézés a tájékozatlan lennék. Ugyanilyen szakmai bizottságok Igen. voltak, illetve, illetve hát ugye az a helyzet, hogy a, az őrkény, a radnóti és a katona esetében ugye már korábban meghozták ezeket a döntéseket. Igen. Igen, jelentő most a szabadtér volt az, ahol lejártak. Aha, a tehát ez volt az egyetlen. Uh -huh. Igen, a szabadtér színháznál volt most ez a helyzet. Ah, akkor De azt át... árul el nekem még, hogyha neten a térről át... eleve azt mondta a volváros, hogy ez kizárólagos finanszírozású, akkor egyébként ez a pályázati bizottság össze se ült volna? Üff, nehéz a kérdés, mivel <laughs> nincs. Azért nehéz a kérdés, mert van egy új struktúra, amit most akar kialakítani a kormány, vagy most szeretnék és a főváros. De nincs aláírva, és nincs uh -huh. a struktúra körbevésve, csak hónapok óta Nem, tökéletesen értem, az a legjobb. Okay. Nem tudom, mi lesz holnap. Oké, okay. okay. tökéletesen értem, itt valójában ugye dátumok vannak egymás mellett, úgy. Um, valószínűleg ez a március elsője, és a mai dátum közt feszülő ellentét az, Oké, rendben van. Én nem mondom, hogy holnap ismét föl tudlak hívni, de mindenképpen kereslek délután, hogy a mai döntés függvényében nézzük azt, hogy mit hoz a jövő. Mennyire vagy izgatott a tekintetben mint politikus, hogy hogy dönt a közgyűlés? Ugye engem az nagyon érdekel, hogy egy normális világ legyen Budapest. Rendben van. E tekintetben nincs különbség közöttünk. Hívlak délután. Köszönöm szépen. Szia. hallottak. Fiala János Sajnálom, hogy kimaradt a múlt hét a vonalban Füliás Balázs. Um, Jó reggelt, kívánok! Ugye elsősorban azért sajnálom, mert nagyon-nagyon sok dolog történik, és aztán torlódás jön létre. Hát az élet ilyen. Értem, um, Azon gondolkodom, hogy ilyen költői képekkel, éjjel vagy mondjam azt, hogy az az együttműködés, amely a budapesti közfejlesztések tanácsa és a fővárosi közgyűlés között ideálisnak lenne mondható, illetve az az együttműködés, amelyért létrejött, annak ma-holnap más-más formában fontos erőpróbája, vagy fontos próbája lesz. Egyetértek, nem tudom, melyik konkrét esetekre gondol, de én legalább egyet tudok. Több is van ilyen, ilyen a városliget, ilyen a színházak ügye. A biodóm az megoldódni látszik bizonyos szempontból, más szempontból nem. Ott ugye egy olyan vezéráldozat következett be, amely a helyzetet nem oldja meg, de politikai jelentőséggel is bír. Beszéltem a főigazgatóúrral, még pénteken, amikor nyilvánvalóvá tette március 1-i visszavonulását. És hát közben meg annyi olyan szakmai program van, 5-ös Metró atlétikai stadion, amelyek látszólag függetlenek attól, ami ma holnap lesz. Kezdjük azzal, hogy azt el tudja mondani, hogy holnap az a csütörtökön, milyen programpontjai lesznek a Közfejlesztési tanácsnak? Igen, és ha egy lépést visszaléphetek, holnap is az fog történni, ami szerintem általában jellemzi ezt a viszonyt. Ugye önnél többször beszéltünk erről, társbérlet tehát hosszú idő óta, ez szokatlan, mert sokkal kevesebb év alatt volt az elmúlt 30 évben, hogy különböző színezetű a kormány, meg a főváros többnyire egyszínű volt utoljára az utolsó, Orbán, vagy az első Orbán kormány idején 98 és 2002 között volt, tehát elég rég az, hogy jobboldali kormány, baloldali városvezetés, vagy fordítva. És ennek a viszonynak ez a lényege, hogy folyamatosan lesznek egyetértések, és folyamatosan lesznek viták. És azt szerintem helyes, hogy a vitákat lefolytatjuk, és egyik fél sem akarja a szőnyeg alá söpörni, és lesz, amiben megoldásra tudunk jutni, vagy tudunk vitatkozás után egyetértésre jutni, és lesz olyan, amiben fönnmarad a a, a fölmarad az álláspontok különbözősége, ez természetes egy családban meg házasságban barátságban. Oké, okay, de válaszol a kérdésemre is? Hogyne. Hogy e, a, a, holnap beszélni fogunk például, ami azt bízom, hogy egy előrelépés lesz, és megint egy egyetértés jön létre, beszélni fogunk a, a, a déli városkapu vagy a, a déli e, e, vasútfejlesztési programról, ami Kelenföld és Ferencváros között három, illetve néz mm -hmm vágányra szélesíteni a vasút közlekedést, és sok városi megállót hozna, új városi megállót hozna létre, illetve a városban lévő megállók felújításával a vasútot még jobban be tudnánk kapcsolni a városi közlekedésbe, illetve az agglomeráció és a, a, a Budapest között a, a közlekedést javítani tudná, Fogunk újra beszélni a, a Galvani híd kérdéséről, hát ha ha, hát hogyha ha megegyezése e, tudunk e, e, jutni. Biztos, hogy szóvá fogjuk tenni a Városligeti, nem tudom, mi fog majd történni a, a, a közgyűlésben. Ugye volt egy fővetésünk Karácsony Gergely felé igyekeztünk határozottan, de tisztelettel és udvariasan megkeresni a főpolgármesterulat, hogy az fővárosi közfejlesztések tanácsának szabályrendszere világosan kimondja, hogy a nagy fejlesztési kérdéseket legyen az elsősor Először a, a, a, a közfejlesztések tanácsára. Erről van. lesz még külön szó, igen. Mi lesz a negyedik? Pillanat, próbálom felidézni. Igen, biztos, hogy a hévvonalakról, amíg ami ugye szerintem a következő évek legjelentősebb. A besti közlekedés fejlesztése a kormány jelentős kormányzati és uniós forrást kíván erre terjeszteni. Ez a minden hévvonalnak a felújítása, a HÍV a HÍV a teljes cseréje. Éli hívvonalaknak a metró kapcsolat megteremtése, bevezetése a, a Kálvin térig. Fogunk beszélni arról, hogy a kormány a főváros kérésére pénzt ad. Megint egy egyetértő -egy -egy szipont arra, hogy a, a kisföld alatti, a föld alatti vasút rekonstrukciájához jármű beszerzéshez szükséges tervezési munkát a főváros el tudja végezni. Hmm. Gondolkozom, hogy mi lesz még a repülőtéri gyorsforgalmi út bővítéséről, tervezéséről szerintem ott megint egyetértés lesz. Tehát jó néhány kérdésben lesz egyetértés. Valóban a két legizgalmasabb pont, amit én is várok, hogy ma is fogunk előzetes egyeztetést folytatni, szópolgármester úrral a holnapi ülést előkészítendő. A két kérdés, ahol ma úgy tűnik, hogy még az álláspontok nem esnek egybe, ez a Városligeti építési szabályzat kérdése, és a színházak ügye, ami ha nem is fejlesztési kérdés, de a főváros és a kormánynak egy közös feladat. Lánzsoltal beszélgettem fél 8 és 8 között régi ismerettség, hogy mennyiben az önkompetenciája a fővárosi színházok? Az enyém? Uh -huh. a, hát ez elsősorban a kultuszminisztert, az emmi és fekete Péter államtitkár úr kompetenciája, de mi a, van egy olyan feladat a miniszterelnökségnek, miniszterelnökségét születő miniszternek, hogy a, általában tartja a kapcsolatot minden kormányzati fővárost közösen érintőikben, a, a fővárossal ezért óhatatlanul belekeveredek ezekbe a szügyekbe is, ahol egymással beszélnünk kell, tárgyalnunk kell. Emel aktívan aktívan részt. Nem, kevésbé aktívan. Fekete államtitkár úr az, aki itt a Zászlót vitte a kormány oldaláról és főpolgármester helyettesekkel egyeztett intenzíven ebben a kérdésben. Milyen jelentősége van a mai döntésnek a közfejlesztések tanácsa a holnapi ülésére? Milyen jelentősége van a mai döntésnek kormány és főváros viszonyára? Én nem vagyok híve annak, hogy és ez nem mindig azt, tört, azt jelenti, hogy mindig az történik, ha a híve vagyok, de, de én nem vagyok híve annak, hogy kérdéseket összekapcsolunk, és esetleg zsaroljuk egymást. Tehát én utolsó pillanatig próbálom megoldani a, a helyzeteket. A színház ügyet színház ügyet érdemes összekötni, és ha jól értem, a gulyás miniszter úr tegnap ezt is mondta, hogy itt kétségtelen, hogy az elmúlt hetekben egy intenzív, közös munka folyt. Karácsony Gergely és csapatával, és úgy tűnt, hogy meg tudunk egyezni könnyen, békésen, előremutatóan a színházak ügyében, és meg tudtunk egyezni vele abban, hogy mely színházak legyenek kizárólag fővárosi, mely legyenek kizárólag állami szentartások, és melyek legyenek közös fenntartások, és azt is alapelvként kimondtuk és a színházvezetők kinevezésénél ezt gondolta mindenki érvényesíteni, hogy nem vagyunk, nem akarunk kultúrharcot, nem akarunk fölforgatni a meglévő viszonyokat, nem akarunk forradalmi változásokat, senki nem akar színházvezetőket kirúgni, eltávolítani, menjenek a dolgok a maguk békés medrében tovább. És döntsenek a szakmai bizottságok. Ugye a színház pályázatoknál van egy szakmai bizottság, aki elbírálja. A Ez egy fontos kérdés, Langzsolt. Azt mondta, hogy jó kérdés, nem tud jól válaszolni. Abban az esetben, hogyha valami kizárólagosan fővárosi fenntartású színház, abban az esetben is szükség van-e ilyen bizottságra? Vagy abban az esetben eljár a bizottság, de valójában döntésének a jelentősége súlytalom? Hát Ezt inkább a fővárostól kellene a Szerintem, ha minden fenntartó, ha ha úgy dönt, hogy pályázatot hirdet és nem pályázat nélkül e, kinevez bárkit, mert lehet, hogy ezt is megtehetnék, pályázatot hirdet, és azt a látszatot teremti, hogy ez egy komoly pályázat. És egy komoly, ez a szakmai bizottság, most én mindenki nem fogok tudni, aki a, itt leginkább a szabadtéri színháznak a pályázat. Már nélkül. átvettük az előző fél órában. É, igen, de hogy itt... itt a baloldali városvezetés... Jó, de akkor másféleképpen kérdezem, Füliás úr. Azt kérdezem, hogy van-e van -e különbség a tekintetben, hogy mennyire kell komolyan venni a bizottság döntését az ügyben, hogy az enyém a színház, vagy pedig közös fenntartású? Szerintem, ha van bizottság, akkor azt mindig tiszteljük már meg önmagunkat, meg a bizottsági tagokat, meg a pályázókat azzal, hogy komolyan veszünk. És itt ugye teljesen egyhangúan e, a, a, a döntő valószínűleg. Ez kiderült, ez 7-0 volt a döntés e, korábban e, ugyanilyen.. Polgármester. Ez, de ez, ez, azt kérdezem öntől, hogy maga a jogszabály tudtommal már nem mondja ki azt, hogy kötelező elejű a bizony. Ön, ennek ön, önnek igaza. Azt kérdezem Öntől, hogy mekkora jelentősége van, aztán áttérünk más témára, hogy egy, tehát ugye létrejönni nagyon furcsán vannak a, a határidők. Egyrészt ugye holnap van a közfejlesztések tanácsa, ma van fővárosi közgyűlés, és március 1-ig kell megegyezni színház ügyben. Ha március 1-ig kell megegyezni színházügyben, akkor egy február 25-én hozott döntés, amely egy színházat átsorol a vegyes finanszírozásúból, a kizárólagos finanszírozásúba, az belefére a tárgyalások etikájába vagy sem, mert Lánk azt mondta, hogy szerinte nem. Függetlenül attól, hogy ő nem volt résztvevő fele ennek a tárgyalásorozatnak. Gulyás Gergely pedig egyértelművé tette, hogy igen. Hát uh... Én Gulyás Kergély áltitánál vagyok, tehát fogalmilag csak a miniszter úrnak lehet igaza, ráadásul talán ezt nem beszél rossz néven tőlem, hogy kifecsegem, hogy a barátok is vagyunk, tehát de nyilván miniszter úr felelőssége és ezért itt e, e, e, e, e, neki kell a döntéseket. Jó, de én megteni. azt kérdezem, mert, hogyha március 1-ig kell megegyezni, akkor az utolsó pillanatban hozott változtatást azt annyira barátságtalannak kell tekinteni, hogy amiatt a teljes tárgyalásorozat eredményességét ez már, ez kockára már, teszem? Hogy mondjam, ez már alkati kérdés, meg kérdés. Én az utolsó pillanatig a tárgyalások kívül vagyok. Tehát a március elsőjé a határidő, jó, de ezzel jön óhatatlan az azt mondja, lesz. hogy ön, ha ott önállt volna, ott ön nem azt mondta volna, amit Gulyás Gergely, de tudomásul veszem, hogy nem önállt. Nem, én nem ezt mondtam volna. Az, az biztos, hogy ha megegyezünk valamiben, és egymás között megegyeztünk, és abban maradtunk, hogy mindenki hazamegy és jó hagyatja, és aztán egészen más történik, mint amiben megegyeztünk, az nem egy barátságos dolog, és ne, nem teszi e, könnyebbé az együttműködést. Én ezt értem, ahogy... de at, amiatt felborítani az egészet, az vajon jó döntése, vagy sem? Hát ugye az is a probléma, hogy március 1-ig nagyon nehéz lesz a fővárosnak korrigálni ezt a döntését. Ugyanis közülés nem olyan egyszerű összehívni, annak meg vannak a határidejei szabályai, tehát jó, de most politikailag meg van zsarolva a közgyűlés, hogyha Netán dönt a szabadtér vezetéséről, és nem úgy, hogy az bánt Teodóra lesz, akkor valójában március 1 a színháza finanszírozása ügyében változás lesz, hiszen a kormány nem állja azt, hogy... Na, nagyon, nagyon spekulatívak vagyunk. Várjuk ki, hogy mi történik a mai közgyűlésem, és várjuk meg azt, hogy március 1 mi történik, és akkor meglátjuk, hogy hol van. Az... Oké, okay, rendben van, igény tartok erre a jövő héten, tehát nincs több hiányzás. Igenis lettem. vettem. Nem, hát ugye Egy ezek. A, ugye is tulajdonképpen is. akár naponta beszélgethetnénk, az a helyzet. Többször uh, öröbb lenne, fialó úr. hát, hát ez, ez, ez most nem udvarlásból mondom, hanem, hanem a történések okán. Tehát azért itt most nem magánéleti dolgok. Eh, pontosan erről van szó. Zajnick, zajnick. Uh, és hát ugye az a közszolgálat, ami egyébként erről akár naponta is beszámolhatna. Uh, Fontos dolog az, hogy az emberek tájékozottak legyenek, ki tudná ez úgy bejönni. Ah, annyira, ugye itt két iskola van, vannak, akik azt mondják, hogy a mi munkánk a nem tudom én milyen fontos ügyeknek az intézése, és akkor púpa háton a kommunikáció, én meg azt mondom, hogy a kommunikáció az immanens része a munkánknak, és kutya kötelességünk tájékoztatni, ezért igyekszem rendelkezés Ez Ezt jól teszi. Azt kérdezem Öntől, hogy mennyire hasonló, hangsúlyozom, hasonló, vagy mennyiben hasonlít a színházakkal kapcsolatos megállapodásnak a, vagy ne, nem megállapodásnak, vagy az utolsó pillanatban való változtatásnak a története a Városliget történetéhez? Szerintem gyökerét tekintve nagyon hasonló. Én úgy látom, hogy főpolgármester úr, akinek én nem, hogy nem vitatom a város iránti elkötelezettségét, hanem én azt gondolom, hogy őszintén tenni akar Budapestért, több között, nem is biztos, hogy csupán kettő között, több kő között örlődik. Még azt is ha engedjem meg magamnak, hogy e, én úgy érzékelem, hogy más légkörűek, hangneműek a, a, az egymás között a, a Döntően a városházán, mert általában mi szoktuk őt fölkeresni, és mi megyünk el eh, eh, hozzá, akár miniszterúrral a közös tárgyalásokról van szó, akár külön-külön eh, tárgyalunk -külön eh, Tehát ezeken a tárgyalásokon megoldásorientált és megkockáztatom többnyire barátságos, egymást minden esetben tisztelő, és a szükséges tiszteletet egymásnak megadó van és meg akarjuk oldani az ügyeket. És néha az a benyomásom, hogy a nyilvánosság előtt a városházi, a városvezetők szereplése egy más tónust út meg, mert mintha bizonyítaniuk kellene a saját, Pártjaiknak a bizonyos választás. meg kell, az... hogy járjuk, itt nem szövegről van szó, itt egy közgyűlési határozattervezetről Igen. van szó, tehát Igen, azért Igen, és ez és nem, nem De én, én, én, én azt látom, hogy itt is a két kő között törlődés van. Egyrészt tényleg őszintén törekszik a városvezetés is azért, hogy a budapesti ér Budapest érdekében egy normális párbeszéd együttműködés közöttünk a kormány és a városvezetés között legyen, ezért többnyire betartja az erre vonatkozó szabályokat, és úgy látom, hogy Ligetügyben pedig van egy nagyon hangos csoport, akik azt követelik Karácsony gergejéktől, és ezeknek mindenféle egyéleteket tett a választási kampányban. Én most nem... Érném meg, hogy ezek mennyire voltak felelős vagy felelőtlen ígéretek, amik azt mondják, hogy kart kikart, kell... Ez ki szerintem kemény. ön tökéletesen látja. Ugyanakkor az a novemberi döntés, amely született a közgyűlésen, abban benne van, hogy legyen egy új városlegeti építési szabályzat, induljon el ezzel kapcsolatban egy tárgyalási, egy társadalmi egyeztetés, ezzel párhuzamosan szükségesnek tartom a hatályos, a vész ez a városlegeti építési szabályzat, a módosítását is annak érdekében, hogy az új szabályzat hatályba lépéséig se káros tovább a Városléget közpark jellege. magyarul, ami most megjelenik, ez meg lett lebegtetve novemberben. Igen, de két probléma van azzal, hogy minden a hallgatók is ö, ö, teljesen értsék. A fővárosi közfejlesztések tanácsát létrehozó szabály, kormányhatározat, amelyet eddig mindannyian tiszteletben tartottunk, mind a főváros, mind a kormány, teljesen világosan fogalmaz, és azt mondja, ha van egy jelentős fejlesztési azt előzetesen megtárgyaljuk meztárgyal, a tanácsban, ráadásul a legfontosabb ilyen fejlesztésügyeket nevesíti is ez a kormányhatározat, és a városligeti építési szabályzatra kifejezetten úgy fogalmaz, hogy azt, annak a tervezetét előzetesen egyezteti a kormány és a főváros a fővárosi közfejlesztési tanácsában, és ezt követően hoz döntést a közgyűlés, hozhat bármilyen döntést, figyelmen kívül hagyhatja a kormány álláspontját és az FKT egyeztetést is, de az a lényeg, hogy előtte, mivel ez egy olyan nagy, nagyságrendű ügy, a liget az mégiscsak egy állam beruházás, előtte ezt egyeztetjük, és a főváros ezt most felrúgja, az egyeztetésnek mindenféleképpen a fővárosi közfejlesztések tanácsán kell megtörténnie? Az, az, az egy előírt szabály, és hát akkor miért, vannak a, akkor miért van ez az egész közfejlesztések tanácsa? Miért viszünk mikor menként oda olykor olyan ügyeket is, amik nem kellene, de azt gondoljuk, hogy az együttműködés érdekében inkább oda visszük, ha nem tartjuk be azt a nagyobb világot? Egy másodperc kérdőlem, azt árulja nekem, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsa ugye olyan gyakran nem ül, de van-e a fővárosi közfejlesztések tanácsa, létezik? elnézést, ha pontatlanul fogalmazok, olyan, amikor valamilyen leosztásban tárgyalnak valamiről, ami aztán később a tanácsra is kerül, de egyébként nem magának ennek a, a, a fővárosi közfejlesztések... Persze, tan Persze. tehát ő mindig megkezdődik, két havonta, most látom, hogy az a ritmus, hogy két havonta ülésezik a közfejlesztések tanácsa, és köztem mi elkezdjük előkészíteni a Tehát közte léte, De közte olyan találkozók, amelyek egyébként része ennek a munkának? Hogyne, ami előkészíti a következő ülést, vagy az előző ülést Azt az kérdezem öntől, ebben ez egy Látszólag lényegtelen a politika világában, azonban mégis egy fontos kérdés, hogy vajon a cégének kint kell -e lenni magyarul. Az a társadalmi egyeztetés, amely február 10-én vagy 11-én tartott Kelpefor Gábor a városházán, az tekinthető ennek, vagy sem? Ne, az sem, a, az, az fontos hogy társadalmi egyeztetés is folyam, de ez nem váltja ki, hogy a kormány és a főváros közösen a közfejlesztése tanácsában megtárgyalja a tervezetet. Én ezt értem, adék, de, ön, de ez, ez előtt pontosan fogalmazott, azt mondta, hogy lehet azon kívül is egyeztetés. Igen, igen de ez nem, az, nem egy nem minősül. Ezt mi alapján dönti el az ember, hát, hogy például, az... A, mondjuk például, ha meghívnak egy egyeztetése. De a városügyet a... itt meghívták. A város Ligedvéért egy fontos állami vállalat, De nem része ennek a. a... Uh -huh. De nem kormányzati döntéshozó, uh -huh. és nem tagja uh -huh. a fővárosi közfejlesztések tanácsának. A, úgyhogy itt az egyik problémánk az az, hogy mi tényleg együttműködésre törekszünk, korrekt partnerségre, de hát micsoda partnerség az, ha a legalapvetőség. Jó, a elnézést rossz a, a fogalmazás, de pontosan érteni fogja. Mi most itt ezek szerint nem szűrőzünk, hanem lényegi kérdésről beszélünk. Lényegi kérdésről beszélünk, és tartalmában is azért van vita az előterjesztésemmel. Azt én tökéletesen értem. értem. A, a, a, térjük még vissza a szabályokhoz. Mi van akkor, ha valaki ezt nem tartja be? Na látja, ez egy jó kérdés. És itt jön az, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy most akkor hangzatos kijelentéseket vágjak, miközben nincsenek is jelen a, a, a fejéhez a fővárosi e, tótumfaktumoknak, de hát ezt biztos meg kell beszélnünk, hogy e, hát fiúk, hát akkor hogyan tovább? Tehát, hogyha az alapvető dolgokat nem tartjuk be, ti hetente jöttök követelésekkel, hogy a kormány ezt tegye, meg azt tegye, meg kapunk barackot ezért, meg azért a fejünkre, meg adjunk pénzt erre, meg arra, és akkor a legalapvetőbb együttműködési szabályokat nem tartjátok be, hát akkor hogyan? Sziguró em Tudom, abban a, abban a szervezetben, amelynek a vezérigazgatója, Vitézi Dávid, mennyiben más egy olyan együttműködésben való, hát itt mondjak normaszegés, mint amiről itt most beszélünk? Tehát mennyiben más a hajdan volt KKBK-ban belüli mechanizmus, illetőleg a Budapest a, a Fővárosi Közfejlesztések munkája. Hát én azt gondolom, hogy ugyanaz az ember vagyok, tehát a Magamtól, meg a kollégáimtól is azt állom, hogy vannak feladataink, és ezt a legjobb lelkiismeretünk is tudnál. Jó, de van ez mert... úgy, mint a viccben a tevével, hogy egy. <hállítható> <hállítható> <hállítható> E, azt hiszem, hogy elutá, nem, nem most nem tudom, melyik vicces, de hogy elszámol három, és valami baj történik Így, Én nem vagyok egy muszkli fitoktató, meg zsarolás kizik jelentéseket tevő. Tényleg, én írtam egy levelet ebben az ügyben szült a, a levére nem kaptam választ, de, de, de, de, de, de, ma, ma találkozunk, de, de, de, de, ez már a közgyűlés után lesz. Kíváncsian várjuk, hogy, hogy, hogy mi történik a közgyűlésen, és utána biztos meg kell beszélnünk. Teh, de, de, de, nem szabad ennek a kérdésnek az oltárán feláldozni, e, és ha kikapok öntől, akkor is kimondom, hogy Budapest érdekében és Budapest érdekében a jó együttműködést és a párbeszédet a kormány és a főváros között, de az sem lehet, hogy szó nélkül elmenjünk a mellett, hogy, hogy egy alapvető szabályt úgy, szeg meg a főváros, hogy, hogy arra semmilyen magyarázatot nem ad, a levélre nem válaszol. Értettem. Azt kérdezem Van. Öntől, hogy azt a Városliget zért is... Inkább azt, azt akarom mondani, hogy ha, ez, ha ebből szokás lenne, e, e, és ez rendszeresen előfordulna, az valószínűleg nem tenne jót az együttműködésnek jelenthetné akár a végét is. E, tiszteljük a, meg egymást. Az, hogy erre a társadalmi egyeztetésre nem ment el a Városléget ZRT, az az ő diskrecionális joga. Ezzel kapcsolatban ön nem a főnöke a Városléget ZRT-nek. Semmiket. Azt kérdezem öntől immáron eljutva... És nem tudom, a vésznél beszélünk majd a a itt egy, vagyunk, egy... itt pont itt, itt jop, vagyunk. Jop. Most most érkeztünk el oda, pontosan, ugye, hogy ez a változtatási tilalom, amit be akarnak vezetni, az mennyiben érdemi kérdés? Hát én a, Természetesen. A, azt, azt nem értem, hogy ha valóban az a szándék, hogy, mondjuk amit a kormány kimondott, hogy, hogy elfogad még akkor is, ha nem ért egyet ezzel a döntéssel, hogy új épület ne épüljön, akkor miért kell a Városliget... Oké, okay, akkor abban segítsem mert önnel tökéletesen lehet beszélgetni, meg tudja határozni azt a szűk teret ami egyébként a jelenlegi helyzet, a kormány által remélt helyzet között van, amire most azt mondja a fővárosi közgyűlés, ha meghozza ezt a döntést, hogy ezt a teret sem hagyom szabadon, semmi. Tehát mi az mert ugye ez ügyben Bardóczi Sándor, Tájépítész és Bár László között egy meglehetősen fura levélváltásban, aminek most már több levélváltás is van, Bár László már kettőt is írt, <kül> Bardóczi Sándor pedig egyet, ugye van egy értelmezési kérdés, hogy ez a változtatási tilalom valójában mire is vonatkozik, és itt egyébként a nép többé-kevésbé el is veszti a fonalat. Ezt, Amit teljesen megértek, a, a Nalátya ezért lett volna érdemes ezt a tervezetet. Például ezért lett volna érdemes előzetesen a közfejlesztések tanácsában is rászánunk egy-két órák. Biztos, hogy megoldásaitunk. jutunk. Ha valóban mindenki jó hiszemben megoldást akar, akkor, ha az általán tisztelt Bárdó és a szintén nagyon tisztelt Györgyevics Pencét, ugye a szakmai vezetője a Liget Programnak, vezérigazgató a városigetnél, összezárnánk egy szobába, és az lenne a feladatuk, hogy most azt rajzáljátok körbe a térképen, amely a nevezük így vitatott terület, ahol a főváros semmiképp sem akar új épületeknek a megindítását, és az érintse csak ez a változtatási pillanom, akkor szerintem ez a két remek szakember fél óra alatt elvégezni a munkát, ez a munka. Ugye maga jár, a jogszabály megalkotásának szükségessége a, a jogalkotás elmaradásának várható következményeiről a határozott tervezet azt mondja, a változtatási tilam elrendelése azért szükséges, hogy a tervkészítésének időszakában annak megvalósulását nehezítő, vagy megvalósítását nehezítő, vagy ellehetetlenítő új értéknevelő építési változtatást, telekalakítás, új építmény építés, meglevő építmény átalak területén. De akkor ezek szerint, vagy tervezési területen, ezek szerint az, hogy ebben mi minden tartozik, és mi minden nem, ebben most mi egy taxatív felsorolásban nem fogunk belekezdeni. Nem, nem, nem. Tehát így tényleg azt nem értem, hogy miért kell, pontosabban az a baj, hogy lehet, hogy értem. Tehát téleg tényleg azon, hogy szerintem a főpolgármester úr több kö között örlődik, és az egy, ha nem mondom, hogy tehát mi szakmailag meg, meg több szempontból vitatjuk, nem értünk egyet, de még azt is tudom mondani, hogy a maga szempontjából, a városvezetés szempontjából egy korrekt határozat volt a novemberi, ami azt mondta, hogy mi világosan megmondtuk, új épületeket nem akarunk, úgyhogy ami már épül, az épüljön meg, viszont ami nem kezdődött meg, annak az építke, azok az épületek ne épüljenek meg. Mi ezzel nem értünk egyet, de elfogadjuk, mert azt mondtuk, hogy nem valósítunk meg komoly fejlesztést a fővárosban úgy, hogyha azt a városvezetés nem támogatja. Itt le is zárhatnánk az egy a, a vitát, és akkor ami folyamatban van, az megépül, aminek meg nem kezdődik meg, az most nem épül meg, majd meglátjuk, hogy eljönnek-e olyan történeti idők, amikor újra elő lehet venni ezeket a, a terveket. De én nekem az a gyanúm, hogy, a, hogy a, annak a, a, nem tudom megmondani, hogy mekkora választói, mozgalmi, politikai csoportnak, akik a liget ügyében egy radikális megoldást követelnek a főpolgármestertől. És nem elégszenek meg azzal, hogy csak az új épületek, a meg nem kezdett épületek ne épüljenek meg, hanem azt mondanák, hogy a kormány olyan gonosz és ez olyan szörnyű az egész, hogy mindent söpörjünk el, és boncsunk vissza mindent. Ezeknek a csoportoknak is meg akar felelni a főpolgármester, vagy van ezektől a csoportoktól egy nagy nyomás a főpolgármesteren, és ő lavírozik, hol a, hol a józan, középutas, észszerű, felelős e, e, megoldás irányában meg ezt tükrözi az, a, az a, a, a novemberi közgyűlési határozat, hogy ami már elkezdődött épüljön meg az új, meg, ami meg nem, az ne. És időnként pedig a radikálisok befolyása alá kerül, és akkor meg kell őket elégíteni, mert számunk kérdik Nem, a meg, de szerintem ez többé-kevésbé jól látja. Két kérdésem marad bele, hogy mikor lesz a jövő héten. A kormányozni az... nehezebb, mint kampányolni, az biztos. Uh, igen, uh, nézze, én azért önt ismerve többé-kevésbé azért látom, hogy ön is kerülhetne hasonló helyzetbe, tehát... Um, ez biztos, hogy mindannyiunkra is. Pontosan, és err err err err erről van szó. A, a közfejlesztések tanácsa holnap bármilyen esetben tárgyal, függetlenül attól, hogy ma milyen döntések születnek a fővárosi közgyűlésben, ezt, ezt jól látom -e? Mindenképpen le <kül> tartjuk a párbeszédet az együttműködés természetesen. És az, hogyha ezekben, ezekben a kormányoldal számára kedvezőtlen döntés születik, attól még azokban a témakörökben, amelyeket ön felsorolt, tárgyalás lesz. Így van, nagyon fontos, hogy a hív beruházásra okay, kerüljön. Erről mi mindenféleképpen rá. beszélni kell. Azt kérdezem öntől, hogy ön mekkora jelentőséget tulajdonít annak, hogy a sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban is, ugye ez az iparüzési adóval kapcsolatos, javasolja a közgyűlésnek, hogy a fővárosi közgyűlés képviselői ítéljék el a kormányzat újabb, a magyar önkormányzatiságot támadó, az önkormányzatokat is, így a lakosságot megszorító tervét. Nyilván hogy csak így az iparűzési adó felhasználásának legjobb eszköze nem a nagyvállalatoknak adott további adókedvezmények növelése, hanem az, ha az helyben a helyi lakosság által megválasztott városvezetők a helyi lakosság legfontosabb szükségleteit tudják fordítani, egy olyan dologban, amely meg van lebegtetve, de nincsen még ilyen döntés. Ehhez akar-e kommentárt fűzni, vagy sem? A vélemény szabad, tehát nem különösebb nem fűznek hozzá. Néhány dolgot mégiscsak ezzel kapcsolatban, ha már. Ha már szóba került, tehát annak örülünk, hogy a magyar gazdaság növekedésének köszönhetően, amiben talán a kormánynak apró szerepe van az elmúlt években, az elmúlt mondjuk tíz évben több tíz milliárd forinttal nőtt az iparűzési adóbevétele a, a, a, a fővárosnak, és több pénzből tudnak gazdálkodni. Az is egy fontos dolog, hogy nincs ilyen kormányzati javaslat, pláne döntés egyelőre, egy felvetés van szakmai szervezetektől, bankoktól, gazdasági érdeklépviseletektől, és azt a felvetést legalább hadd gondolkodjunk el rajta, hogy miután éveken keresztül a kormány a saját bevételeit csökkentve, olyan adóknak a csökkentését hajtotta végre évről évre, fokozatosan, lépésről lépésre, sok pénzt hagyva a vállalkozásoknál és a lakosságnál, amely adók a központi költségvetés bevételét képezik, tehát ha úgy tetszik magunkat lőttük lábon ebből a költségvetési logikából kiindulva, amikor az ERP-t, amikor a társasági adót csökkentettük, amikor ö, néhány évre 5 vittük le a lakásépítés elszáját, mert ezek mind a, köl, a saját magunktól vettük el a pénzt, de azt gondoltuk, hogy ez jó Magyarországnak. Az, hogy évek múlva szóba kerül egy olyan a vállalkozásokat sújtó adónak is a csökkentése, amely bevételei az önkormányzatokat illeti. Ez szerintem főleg, hogy ez volt a sorrend, hogy olyan adókkal kezdtük, amelyek a központi követségletés bevételét képezik. Ez nem ördögtől való, erről lehet beszélni, és lehet ilyen kicsit talán politikai, propagandai határozatokat elfogadni. Lehessen már erről gondolkozni. Beszélte persze egy Miklósal azóta, hogy bejelentette, hogy március 1 évvel visszavonul. Nem, még nem beszéltünk. Jövő hét? Várok ha, Hasonló időpont, vagy. vagy... Ha, igen, az szer... Szer -szer a szerda. 8 órakor. Ha, Téma nélkül nem maradunk, uh, izgatottan figyelem a fejleményeket. Köszönöm szépen, állok rendelkezésre. Nagy Látokat. Nagyon szépen köszönöm, viszont halásra. halásra Füliesbolást hallottak. 061-877-0877 néhány percig, mert utána jön még egy beszélgetés. 800, 77, 0, 800, still another 25% aren't sure what to think. Most people don't even know what stem cells are. Who's going to scream the loudest? Will it be the right lifers? Will it be the scientists? And now what's going to happen is that there will be a tremendous amount of lobbying in Washington, D.C. scientists and We'll as far as what's next. We're talking about harvesting embryo. We're talking about this. We're talking about that. But what is the... Hogy elhagytak engem, vagy nagyon elfáradtak? József van a telefonvonalban. Azt kérdezem öntől, hogy milyen egy cirkusz dinasztriába beleszületni? Miközben önt erről senki nem kérdezte meg, de mégis ez történt. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ö, gyerekként a cirkuszban felnőni az egy hatalmas élmény. Ugye egy hetedik generációs cirkuszcsaládból származó... Hova megyünk vissza az időbe? na? 1820-as években már feljegyzések vannak a Brandenburgi kapunál egy bizonyos Richter cirkuszon, úgyhogy közel 200 évvel ezelőtt már, már a családunkat jegyezték a cirkuszművészetben. És hát gyerekként is felnőttem a cirkuszban, tehát nem volt nálad. Igen, van egy bátyám, ő is a, a cirkussal foglalkozik. Hány évkor különbség van? 15 évkor uh -huh. különbség van közöttünk. Mindkét szülője rám... cirkuszos? Mindkét szülője cirkuszos, igen. igen. Szóval milyen volt? Felvetődött-e bármilyen lehetőség, hogy önne legyen cirkuszos? Vagy nem is akar Abszolút, ezt próbálom kifejteni. Végére. Tehát, hogy nem volt rám kényszerítve az, hogy én a cirkusz művészetével foglalkozok, Ebbe születtem velem, mégis meg volt a választási lehetőségem. Én egy, egy időben versenyszerűen teniszeztem, és úgy volt, hogy én teljesen civil életet fogok élni. De aztán valami mégis visszahúzott a, a cirkusz világába. Tehát azt szokták mondani, hogy akinek a forgács egyszer a talpára ragad, az nem tudjon levakarni, és én vagyok erre az élő példa. Hogy lett a tenisz? Úgy, hogy nyaranta. E, lassan 20 éve mindig Balaton-Lellé uh -huh. szerepel a Magyar Nemzeti Cirkusz, és ugye ott... Két Többször voltam önöknél. Ott közvetlenül ott a Vidámpark mellett. Pontosan, igen, igen. E, és ugye ott nem utazik a cirkusz, hanem egy helyben vagyok, tehát kicsit lazább a, a, a menetrend, ott minden héten egy napunk van szabad napunk van, ez nincs eladás, és volt egy közös ismerős az édesapámnak, és vele ő mindig lement teniszezni, én, én Mert ő szinten... teniszezik? Hát én amatőr szinten teniszezett, és, és akkor én elkísértem gyerekként őket, és akkor néha hagytak engem játszani, és akkor így szép lassan megtesszett ez a sport, és tehetségesnek éltek, és így kezdtem el versenyszerűen teniszezni. Hol volt a választóvonal? A választóvonal ott volt, amikor egy, egy nemzetközi teniszversenyre elmentem, és e és ott egy eh, elég nagy verességet eh, szenvedtem, és akkor azt mondtam, hogy én ezt befejezem, letettem az ütőt és, és visszatértem a, a cirkuszhoz, és, és akkor azt mondtam, hogy, hogy én ezt, ezt fogom folytatni. Miért az állatok? Miért a hát, Állatok között nőttem fel, tehát hogy mondjam, nekem a, a, a gyerekkor játszott az elefánt, zsiráf, zebra volt, és, és mindig is közeli kapcsolatban voltam az állatokkal, és ez is a hagyomány, tehát hogy a, például az a lovas akrobata szám hungarikumnak nyilvánították néhány évvel ezelőtt, és, és ugye a szüleim is ezzel foglalkoztak, a nagyszüleim is. Az és ön az, test a az valamire predesztinálja, mert valószínűleg igen? Még egyszer, bocsánat. Hogy az ön alkata valamire predesztinálja a cirkuszon belül? Igen, ugye én lovas akrobataként értem el a, a sikereimet. E, Hány cm magas? Tehát, hogy egyáltalán magának az alkatának, a fizimiskájának, mekkora jelentősége van? 180 centiméter magas vagyok, e, de ugye gyerekkoromban megkaptam az alapképzést. Tehát 6-7 évesen velem, már a szüleim elkezdtek gyakorolni, e, a talaj akrobatika csinyát, megtanították, megtanították, hogyan kell a földön flikflakozni, szaltozni rapéz, azt nem, az egy teljesen másik szám, zsáner. A sem. Akrobatikát tanultam, és ugye utána ezt a lovak hátán hasznosítottam. Az, hogy maga a koreográfia hogy alakul, hogy ki lesz a partner, ennek gondolom, hogy központi jelentősége van. Abszolút, tehát a mai világban az már nem elég, hogy csak bemegyünk a porondra és megmutatjuk a tudásunkat, nagyon fontos hozzá. egy nagyon jó koreográfia, egy zenei választás. Az is az, az ő, ő műve? Nyelmez, igen, tehát az általában a, akik a produkciót bemutatják, ők maguk találják ki, vagy hogyha nincs ilyen ötletük, akkor egy koreográfust... De ezek szerint önnek van ötlete? Van, bőven, igen. <gül> a lovak, azok az ő lovai a szónak abban az értelmében nem a tulajdonról beszélek, hogy velük csak ön dolgozik? Igen, igen, tehát van körülbelül 20 darab uh, lovó. Ez nem kevés. Nem kevés, és uh, azokból van néhány, akik ahogy a legmegfelelőbbek erre a a számra, vagy éppen a baletta lóháton, amivel ugye most a szirkus Fesztiválon is a feleségemmel együtt uh, nyertünk. Ezeket én uh, tanítottam, szoktattam a porondra, és hát ők uh, 20 évek óta... Lesz. Mennyi időz? Évek munkája, tehát mire egy ló olyan megbízható lesz, hogy az egyik lóról átszartozok a másik lóra, és tudom, hogy az a ló ott lesz, és nem, nem marad le, vagy nem fog éppen ledobni engem. Ez egy évek munkája, és nagyon sok türelem kell és, és kapcsolat ember és állat között. Hány év? Tehát van olyan ló, akinél ez egy-két év után kialakul, és van olyan ló, akinek hónapok után ez kialakul, és van olyan ló, akinél ez soha nem Pont kialkul. Pont eszagadtam kérdezni, volt-e olyan ló, amelyiknél vagy akinél kudarcot vallott? Volt, ez nem kudarc, tehát minden állatnak, minden lónak van valami ezt tehetsége. Van olyan ló, akivel... Tíz évig lehetne Nagyon jól beszélve, pont azt akartam megkérdezni, hogy honnan lehet tudni, hogy nem önsülte sülte föl, mondván, hogy a lóban benne volt a képesség, de ön valahogy nem tudta megszólítani. Olyasmit kérdezek, amihez semmit nem értek. Tehát ez ugyanolyan, mint egy gyerek az iskolában. Valamelyik elmegy az iskola mellett soktan folyamra, és valamelyik focizni fog. Aki sakkozni megy, ez valószínűleg nem olyan fizikummal rendelkezik, mint nincs nem azt kötni le, és ugyanígy van ez az, az állatoknál is, hogy van olyan ló, amelyik nyugodtabb és megfelelő arra, hogy ő hagyja, hogy a hátán ugráljunk, és van olyan ló, ami annyira temperamentumos, hogy két lábon jár, neki ahhoz van tehetsége, de elképzelhetetlen, hogy, hogy mondjuk egy szartot a lónak a hátán. Hány, ló? éves, hány éves korától lehet ezt megnézni egy lónál? Tehát egy jó állatidománnak azt kell felfedeznie, hogy a lónak mihez van tehetsége. Általában egy-két-három éves korban kerülnek a lovak hozzánk, és, és akkor kezdünk el velük foglalkozni. És meddig tudnak együttműködni? Hány éves? Ami, ami közel 20 éves, és, és a 20 szal turnézik még mindig, ez attól is függ, hogy milyen karban vannak tartva, milyen fizikai állapotban vannak. A szó hagyományos értelmében ön egyébként meglovagolja ezeket a lovakat? Hát van olyan ló, amit igen, és van olyan ló, amit nem. Tehát, hogy vannak olyan lovak, amiken lovagolok, és vannak olyan lovak, amiken csak a lovasok lovat számhoz vannak, és, és rajtuk nem lehet lovagolni. Az ön pályafutása a lovakhoz van kötve, vagy ilyet az ember sohasem mondta? Abszolút a lovakhoz. Tehát a, a nagy sikereimet a lovakkal együtt értem el, tehát ők nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Ezt az ember mennyi ideig csinálhatja? Én ezt az élsporthoz szoktam hasonlítani Körülbelül ilyen 35 éves korig, ami, ami ajánlott, ugye utána is lehet, csak akkor elkezdenek majd az ízületek, a csontozat itt ott ö, fájdogálni, tehát ö, én azért mondom, hogy ez körülbelül kb. 35 év, ami ajánlott. Milyen sérüléseket szeret Hát ilyen rengeteg ilyen kisebb bokaficam, látulás, húzódás, volt egy komolyabb alkartörésem is, ahol mind a két csont eltött. Jelenleg is két vas van benne, és 13 darab csavar. Azt kérdezem öntől, és megnesértődjön, ne mert ugye viszonylag kis idő választja el a két kérdést egymástól. De abban bízom, hogy nem fogja alféle érteni a kérdésemet. Az együttműködés a feleségével, az hogyan kezdődött? egyetlen hogy ismerkedtek meg? Ugye nem kéne félreérteni, hogy ugye lovak vesző feleség, csak úgy saját magamat elárulja. nem szerettem volna semmilyen vonatkozásban valami félreérthető dolgot mondani. Ne, nem, nincs benne semmi félreérthető. Tehát a Zudapesti Cirkusz Fesztiválon 2014-ben ismerkedtünk meg, ahol egymás ellenfelei voltunk tulajdonképpen. Én a, a csoportom a Richter csoporttal ő pedig a családjával együtt lépett fel ezen a bizonyos uh, cirkoszesztiválon, és az lett a vég, hogy mind a ketten külön-külön uh, aranydíjat uh, nyertünk, és, és én utána őt a családjával együtt leszerzőtettem a, a Magyar Nemzeti Csipuszba, ugye aminek én megyek az igazgatója, és így együtt uh, kezdtünk el turnézni, és így szép lassan megismertem a feleségemet, követte egy eljegyzés, aztán egy szóval esküvő a budapesti bazilikánál, úgyhogy nagyjából így ismertem meg a feleségemet befolyásolja az embert az a cirkuszban való munkájában, hogy akivel együtt dolgozik, az nem a hétköznapi értelemben vett partnere, hanem mindenben? Hogy mondjam, azt szokták mondani, hogy az ember onnan ismerkedik, eh, ahol, ahol legtöbb időt tölti. Na most a, a cirkusználunk nem egy, egy munkahely, hanem egy, egy életforma. Tulajdonképpen eh, itt, itt töltjük az időnk legnagyobb részét, és ugye evidens, hogy, hogy ezáltal nagyon valószínűsége annak, hogy szakmabelivel házasodunk, és hát ez nálam is így alakult a bélesapámnál, a bátyámnál is. Semmi közöm nincs hozzá, de tényleg kíváncsi vagyok az eddigi kérdésem. Tehát, hogyha sok kérdést teszek fel, az nem azért van, mert nem vagy kíváncsi a válaszára, hanem minden mondata újabb kérdés szül. És ha már szül, az a kérdés, hogy az ember hogyan dönt -e egy egy egy, egy egy, egy Richter és az ő felesége az milyen alapon dönti el a gyerekáldás, hiszen akkor egy átmeneti időre el kell, hogy váljanak, hiszen egy terhes nővel az ember nem tudja azt produkálni fizikailag, amit egyébként nem terhes állapotában, sem könnyű, de terhesként sem az anyát, sem pedig a gyerekét nem beszéljeztetni. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, uh, ugye, hogyha mi gyermeket várunk, akkor a feleségemnek az minimum egy másfél-két éves kihagyást jelent. Uh, de úgy gondolom, hogy, hogy szakmailag, az, amit, amit lehetett a cikuzos uh, artistaként, a cikuzos életben uh, nagyjából elértünk, tehát hogy, uh, hogy uh, megvártuk a, a nagy sikereket, és ezek után szerintem uh, nincs uh, apadája annak, hogy Család gondolsz, hogy családalapításban gondol. Aztán honnan látja, hogy nincs magasabb helytetű Hát nézze, a Monte Carlo Cirkusz az a Cirkuszművészek oscar díja, 42 éve rendezik, ideig két magyarnak sikerült aranybóvott díjat nyerni, az egyik a Bátyám volt, és a másik pedig én a feleségem, a két évvel ezelőtt, illetve a világ reg... második legrangosabb cirkuszfesztiválja, ez a Monte Carlo után Budapesti, ezt pedig kétszer nyertük meg, egyedüli magyarként, ami más magyar artistának 25 év alatt nem sikerült. Emellett Hortobágyi Károly díjat kaptam, ami a Jászai Maridinak megfelelő, tehát úgy gondolom, hogy, hogy a cirkus szakmán belül nyilván vannak még állami kitüntetések, de nincs magasabb rang, mint egy Monte Károly Mielőtt a feleségével megismerkedett volna, volt más partnere, akivel egyébként hasonló attrakciót mutatott be, mint később vele? Tehát amikor megismerkedtünk, akkor én a Richter csoportnak a vezetője voltam, mert egy volt a csoport volt, ahol ugye a lovaknak a hátán szaltoztunk től a másikra, és most ezt a produkciót is bemutatjuk, ebbe a feleségem is bele úgy úgymond, és mellette egy közös produkciót is bemutattunk, amit csak ketten, két ló van, ez az úgynevezett a balett a lóháton, ezért a produkció, és ezzel diadalmaskodtunk most januárban a budapesti képviselvállón. Láttam. Láttam. E, az ember nem félti másféleképpen a partnerét ezekben a számokban, annak függvényében, hogy hozzátartozója vagy sem? Ö, hogy mondjam, egy, egy egészséges féltés az mindig van az emberben, de, de van egy, egy bizalom közöttünk, ami úgy gondolom, hogy hozzájárult azokhoz a trükkökhoz, produkcióhoz, amit itt bemutatunk, amik valóban egyedülállok a világon, mert ő tudja azt, hogy ha véletlenül leesne, akkor én el fogom kapni. És, és úgy gondolom, hogy ezek, ezek a sikerekhez hozzájárulnak. Tehát a, a mi esetünkben az, hogy, hogy miféli feleség vagyunk, az, az hozzá segíti a, a, a munkákhoz. Um. Tudomány szereztem arról, hogy nem régen meglátogatta önöket az egyik zuglói önkormányzati képviselő, és ott felvetette az ön édesapja, hogyha az önkormányzat tudna egy hektárnyi szabad területet biztosítani a cirkusz számára, akkor már az idei országos turné is a kerületben fejeződne be, ha pedig az őszi utazó fesztivál megvalósulna a zuglóban, abból a helyi iskolák is profitálhatnak, a Richter család ugyanis az előadások mellett, cirkuszi körülmények interaktív órákat is tart diákok számára. Igen, volt egy ilyen párbeszéd az ukrán kormányzattal. Ugye mi Zuglóban lakunk az édesapám már több mint 35 éve, és, és most eljöttek el felköszönteni őt a születésnapi alkalmából, és így került szó erre a párbeszédre, és örömmel vennénk, igen, hogyha. Ha lenne egy olyan terület, ami alkalmas lenne a cirkusz fogadására, akkor, akkor valószínűleg lészeljönhetne ez a felé. És milyen sikerrel zárult, vagy, vagy odáig nem jutottak, hogy ez végül is megvalósul-e, vagy sem? Hát ez nem olyan rég volt, tehát ez, ez, a, ez a folyamat elindult. Igen, ez 20-án, 19-én lehetett. Igen, néhány nappal azelőtt dolgozunk rajta, hogy ezt, ezt pontosan a részleteket kidolgozzuk, és, és meglátjuk, hogy hogy meg tud-e valósulni. Viszont ugye erről az élménypedagógiai óráról, ez március 12-én, ez mindenképpen e, meg lesz tartva. Ez a 15. kerületben lesz, ahol kezdjük a turninkat, az országos turninkat. Ez egy élménypedagógiai óra, ahol diákok lesznek, és tanárok mutatják be a cirkuszi produkciókon keresztül e, a biológiai, fizikai ráhatásokat a, az artistákra. Tehát egy artista produkció Lemegy, egy részlet belőle, és a tanárok bejönnek, és az artestával együtt elmagyarázták, hogy a, a drótkötél táncos mitől maradt fent a drótkötélen például. Jó, hogyha az ember nem csak látta volna mint ahogy én láttam, hanem csak hallgatja, abból kiderül, hogy azért az önkötődése a cirkuszhoz az mi mert azért egy vadidegen palival, aki állandóan közbekérdez ezzel együtt ilyen lelkesedéssel beszélni, egy nem túlságosan szépnek tűnő, csak így az ablakon keresztül látom, szerda reggel, az azt mutatja, hogy elkötelezettje annak, amit csinál. Köszönöm szépen, jó azt hallani. Igen, hát ez az életünk, tehát nekünk, ahogy mondtam, az nem csak egy munka, hanem ez egy életforma. van egy szabokban... szabadság ebben? Tehát most nem arról beszélek, amikor nem lép föl a cirkusz, mert az egy-egy nap, de van egy szabadság? Úgy mondjam, vannak néhány napok, de én nem szoktam mondani, hogy ez egy 24 órás elfoglaltság, hogy egy 70-es... De mondjuk két hétre el lehet utazni, vagy nem? 10 napra talán, igen. Júniusban van egy nyári szünetünk, egy kis leállás, és ott általában el a feleségemmel együtt utazni, egy kicsit kikapcsolódni, de akkor is a telefonom be van kapcsolva, hogy egy hetven emberről van szó, bármikor történhet bármi, és ugye a cirkusznak a, a, a feje az az igazgató, és bármilyen döntést meg kell hozni, tehát hogy azért ez egy nagyon nagy felelősséggel jár ez a munka. Ez mikor szakadt a szó átvít csak így mondják magyarul, az ön hány éves korában? Hát én lettem a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója, szóval 20 éves voltam, amikor az édesapám átadta a stafét a botot, ugye ő kapott egy felkérést a fővárosi a cirkuszigazik az év azt elfogadta, és ugye a családi vállalkozás... a cirkuszt, ...átadta részemre. A bátyám akkor éppen külföldön egy másik cirkusznál turnézott. De 20 évesen az nem semmi? Hát nem semmi, de ez nem egyik napról a másikra történt. Tehát ő, ő már egy folyamatosan ezt felépítette, egyre nagyobb feladatokat kaptam, és a végén ez ilyen automatikus lett tulajdonképpen, hogy én vettem át. Önnek a... hány aktív éve van, még rossz kérdés, de mindig fel szoktam tenni. De most nem arról beszél, hogy hány évig él, mert ugye hülyeségeket ez nem, nem kérdeznék, nem. más jellegű hülyeségeket szoktam kérdezni. Tehát lovak hátán hány évig lehet még látni öncirkuszban az önfeltételezése szerint? Vagy ugye én egy kettős életet élek. A nemzeti szirkos igazgatója vagyok, és mellette még aktív artista is. Ahogy én önt említettem, aktivistaként nagyjából elértem mindent, amit szerettem volna. Cirkuszigazgatóként rengeteg tervem, rengeteg ötletem van, és nagyon remélem, hogy ez a cirkuszok további 25 évben... Ő, az nagyjából azt érzékelteti, hogy önnek az átállás fogom. nem lesz egy uh, blub, blub, blub, folyamat? Na az ember azt feltételezni, hogy azért ott az ember átletleg megborul? Folyamatos mert azért, amikor az ember egy, egy szaltót megmutat a lóhátán és a közönség ilyenzik, az egy hatalmas dolog, de tudni kell, hogy hol van az embernek a határai, inkább, hogy mondjam, a csúcson kell abba hagyni, mint hogy megvárja az ember, hogy már nem azt a teljesítményt tudja nyújtani, szerintem néhány évig még lehet engem látni, de utána is lehet majd látni a cirkuszban, akár bemondóként, akár cirkuszigazgatóként, tehát, hogy, hogy úgy gondolom, hogy fokáig. A ló mennyire érzi el. azt, hogy ön mennyire fit? Ez produkció. Ez nem csak egy állatos produkció, nem csak akrobata. Állat és embernek a közös harmónia kell. Ha nekem rossz napom van, akkor ugye lepocsianok a lóhátáról. Ha lónak rossz napja van, akkor ugyanúgy én pocsanok le a lóhátáról, tehát ő is érzékel, és én is ezt. megbeszélik? Hát, sajnos még beszélni nem. Jó, sikerül, szóval nem. Igen, de valamilyen de módon tisztázzák? Állni lehet látni a, a lóvon, hogyha igazán több éve kapcsolatban állok vele, hogy neki most egy jobb napja lesz, kicsit többet kell vele gyakorolni, vagy kevesebbet, tehát, hogy többet kell előtte melegíteni, kevesebbet, hogy fáradta be, tehát, hogy, hogy látszik, látszik a lóvonnak a viselkedésünk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, elvásad. Én is köszönöm szépen. Örülök, hogy láthattam a cirkuszfesztiválon, Viszont halásra? Viszont. Örök ifjabb Richter Józsefet hallottak. Karanténban van egy magyar nő Bécsben. Felfüggesztették a börtönkártérítések kifizetését. Borult esős idő jön. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A fertőzés gyanújával került kórházba egy magyar nő Bécsben. Az elmúlt hetekben megfordult több európai városban, járt észak olaszországban és a belgiumi Antwerpenben, ahol részt vett az ottani kínai újjév fesztiválon is. A fiatal nő éppen Bécsben volt, amikor köhögni kezdett, majd lázas lett. Az osztrák orvosok karanténban vizsgálják. Magyarok is vannak a Teneri Fénvesztek zár alá szállodában. Ezt a Tamás tájékoztatásért felelős államtitkár jelentette be. A hotelben lévőket azért tartják karanténban, mert egy olasz turistáról kiderült, hogy megfertőzte a koronavírus. Az államtitkár azt is mondta, Budapesten újabb magyar került kórházi karanténba a koronavírus esetleges gyanúja miatt. A magyar sofőr Olaszországban járt, nem lázas, de nem érzi jól magát. Közben Horvátországban és Svájcban is megjelent az új típusú koronavírus. Olaszországban pedig már Szicíliában és Firenzében is van egy-egy fertőzött. Palermóban egy középkorú nőtesztje lett pozitív. A firenzei fertőzött pedig egy 60 éves Toszkán férfi. Olaszországban jelenleg összesen 7 halottról és több mint 270 fertőzöttről tudnak. Személyiségi jogokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra a németországi autósámok futó teljes nevét. A fiatal férfi tegnap farsangi karnevált tartó tömegbe hajtott már szemben. Csak nem 60-an sérültek meg, közülük 18 gyerek, 35-en vannak kórházban. Az elkövető indítéka továbbra sem ismert. Felfüggesztette a parlament a börtönzsúfoltsági kártalanítások kifizetését június közepéig. A jogszabály rögzíti azt is, hogy a kormánynak a hamarosan induló nemzeti konzultáció eredménye alapján május 15-ig új szabályozást kell kidolgoznia, amely elsősorban az áldozatokkal és a hozzátartozói érdekeit helyezi előtérbe. Magukat távgyógyítóknak kiadó szélhámosok álltak bíróság elé Nógrád megyében. Kettőjük közül az elsőrendű vádlotta vagy egy közösségi oldalon hirdette magát gyógyító médiumként, holott semmilyen orvosi gyógyítói képzettsége nem volt, és ezzel büntársa is tisztában volt. Egy idős ember felvette velük a kapcsolatot, akinek azt ígérték, hogy meg tudják gyógyítani távol lévő lányát. Három alkalommal csaltak ki tőle pénzt, összesen csaknem nem ezer forintot. A két büntetettelő életű vádlott ellentárs tettesként el csalás miatt emelték vádat. Szabó István új filmjének vetítésével kezdődik este a Magyar Mozgókép szemle. A premieran részt vesz a záró jelentés főszereplője Klaus Maria Brandauer osztrák színész is. A szombatig tartó rendezvényen 59 magyar filmdíjra jelölt művet valamint számos versenyen kívüli filmet vetítenek a Korvin moziban. A Nemzet színészévé választották Jordán Tamást. A művészt a februárban elhunyt Andorai Péter helyére választották meg a Nemzet Színészei. A címet egyszerre 12 művész viselheti. Ha közülük valaki meghal, helyére a cím többi birtokosa egyhangú szavazással választ új színészt. Jordán Tamáson kívül Bodrogi Gyula, Hauman Péter, Király Levente, Máté Erzsé, Tordigéz, a Töröcsik Mari, Molnár Piroska, Cserhalmi György, Szacsvai László, Csomós Mari és Almási Éva a cím bírtokosai. Súlyos áradások pusztítanak Indonéziában. Csakartában körülbelül 10 otthon el a víz, több utat lezártak és fennakadások vannak a vasúti közlekedésben is. Sok helyen nincs áram sem. Januárban 66-an haltak meg az áradások miatt és csaknem 175 ezer embert telepítettek ki. Szerdán borult idővárható, sokfelé lesz eső, zápor, délen is kialakulhat. Délután az északnyugati megyékben eláll az eső. Az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérik. Az enyhe fagymentes hajnal után 7-13 fok között alakulnak majd a maximumok. 877 0877 először. 061-877-0877 másodszor tegy 877 0 877 senki többet? gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap reggel 7 óra után találkozunk. Viszontalásra!